Það hefur komið nýr styrtaraðal í podcastið, fræðslufyrirtæki Próment sem bætist þar með í hóp þeirra frábæru styrtaraðalar sem gera mér kleift að gera alla þess þætti. Próment hefur um árabil verið leiðandi fræðslufyrirtæki á Íslandi með áralanga sérhæfingu í fjarkjenslu. Núna er rétti tíminn til að sækja sér fræðslu ánlandamæra á þínum eigin raða og tíma. Námskeðin frá Próment eru nýðurgreita af öllum helstu stjertafélugum og fræðslusjó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 105 koffínvatn frá Egils er hotlasti orkudrykkurinn á markaðunum en það eini heldur en aðeins þrjú efni. Náttúrulegt koffín, náttúrulegt bragðefni og íslenskt kolsýrt vatn. Þessi drykkur er því talsvert hotlari en aðrir orkudrykkir á markaðunum og einnig tannvæn. Er ekki komin tími til að losa sig við gleraugun eða linsutnar? Snidlingar þar á sjónalag á að framkvæmd vel yfir 10.000 sjónalags og augastens aðgerðir. Sjónlags aðgerir er að vera án verkja og þeir eru að líða vel á meðan á aðgeristendur. Eins og alltaf verið hilsudagar fjarðakaups á sínum stað núna í januar. Það eru yfir eitt þúsund hotlustu verur á og, og allir ættu því að finna eitthvað við sitt hæfi. Ég mælu með því að allir kíki í fræðið í fjarðakaupum og nýti sér þessa geggjuðu daga. Narverðar stóðan á stykkjusól með veitingastaður og heimsmæli kvarða í hjarta Vestulands. Ég kynntist þeim hjónum í fyrra á ferðminu um og mæli eindreiði með því að allir sem ég að ferðum snæfellsnesið gerir sér ferð á þennan gegngeða veitingastað. Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaraðlum og öllum þeim sem er að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram á væntingum. Há vil einni minna fólk á að þátturinn er líka í vídeoformi á YouTube. Velkomin. Það er seina taka sæti mitt. Við erum bara byrjað að rulla og Þú á að taka viðtali við mig. Eh uh, ja ég mun þá settist bara í í mitt sæti. Ja bara í eitthvert stól og áttaðum eins og eftir að að það væri það var mitt sæti innan gæsalappa. Okay. Svo hugsaði ég, af hverju afkræki? Afkræki. Eigum að hafa þetta hana... þannig að kannski væri það hressandi fyrir Sölva að sitja í hinn stólinn. Af því man festist alltaf í munstrum sko skipstu með um stóðu Hefur... eftir smástund en þyrir þú að taka <laughs> þitt alveg mig höfum eitna. þetta er eitthvað sem átt að gerast Já þú skoist á póstúsið og náða þér í lönns Sk Já, skoist á póstúsið og náða þér í lönns og það er hérna En þú vilt samt skiptum stóðu eftir smástund Já, segja hva, Hvað er það? Hvað er, hva? er hva? það? Af hverju? Það er síðan góð spurning Er þetta leitið eitthvað hva... komfortzón? Leiti ég... eitthva Örglega, en ég hef alltaf að nota þá Á ég ekki að vera í mínustól? Það er engar tæknilegar ástæður fyrir því, sko. Hvað séð þú? Og... <laughs> Mér er stöðum svolítið að það eru átlunum. vera eitthvað í 60 og eitthvað sætti í þessum stóðum. Já, það hugsa, þetta er einhver vani, sko. Uh -huh. Og fyrsta gatewayð er þá tækni, tæknilegar séð. Það uh -huh. breytir engu tæknilegar séð. Ég er búin að atvað það tvær hljóður Það er ekkit sérstætt uh -huh. EQ á þessum m Nei. Er það, það breytir ekki. Næsta gateway er þá presentationin. Já, lúk, hversu fyrir. miklu, þetta er náttla yfirleitt er þetta bara er fólk að hlusta en fólk horfir líka. Fólk horfir líka. Hversu miklu máli skiftir að þú sért? Hægra meinn, þar ég er að horfa að, síðan góð spurning. Skiptir það einhveru eða er það hressandi að breyta því eða Alværulega. Ég má vita ekki sko. En það er líka alveg sársaukalaust að minni hálfu að, að skipta um sæti er Þetta gæti líka bara verið eitthvað svona að, að jinxa það sko, að við líka jinxa það Það gengur vel af hverju að taka einhverja að sjensa Ég er alveg til að vera þessu setjum <laughs> Ok Ég er alveg til að bara brjóta vanuða Hvernig var það á postum það var ekki brjóðlega að gera það Það eru komna svolítið mikla ræður út um það Já Já, ég fór í Það eru hérna. líka í lunsin, þessum nú að það er sitt Ja, nei, ég mætti alltaf snemma sko. Ég ætla að ná hún er 2 mínútur yfir hálf. Ég var kominn kortri yfir eða eitthvað. <lýður> en það vera ráða að ræða þetta. Men man var að að prófa með þetta, eh. Já, það var að fara að kepta þindi þar af að hann mætti undan og hann byrjaði þá einn að Ég er búinn að taka þetta. Já, ég séi það sem ég gerum er að við byrjum þáttinn svona, svo skiptum um. til, sko. Gerir allt smá smutt. Hvað og Og vatn, ég með kaffi, viltu meira kaffi? Ég var að fá með tvöfaldan, ég held ég að það okay. slaka á sko. Hvað þú góður? <tjum> já, ég bara aðeins hefna þér. Það er löngur lausur. Svo Já, já, ég kom heim 2009. Já, ok. Fór í skimun og svo aftur skimun og það var mín 39. skimun. Ég alveg? Já, Alltluð ég sá einhverja frétt um daginn, einhver gæði sem hefur búin að fara í 13 skimanir, sko ja. Íslandsmet. <gæl> é, já, ég hefur búin að fara í þetta 39 sinum. Er það allt að færa lögum? Nei, nei, þetta er að því ég var í, búin að vera í tökum á Írlandi í fimm mánuði. Fór út í júli mm -hmm. og var að koma heim núna í Lóknóðumverg og þar er sem sagt, testað tvisvar til þrisvar í viku. Bara Já, það við ásetti og eða þú ert ekki að vinna það kemur samt, kemur samt inn til þess að fá test. Segðum reitt, er það samskonu testið er hann skonu röldur fyrir mér? Já. Þannig að nef-testið, er það líka úti já, það? Já, þetta eru um mismjónandi. Það, það sem við vorum að gera úti var sko, fyrstbyrður á hálsinum mm -hmm. og tróðu svo sama pinna alveg hann, lengst. Þannig að aftur. það er gert líka úti. Ég held það já. var eitthvað sér í Íslanding. Nei, nei, nei, nei. Okay. En svo sumstað er gert sko bara hnættin fyrir nefið. Já. En það hefur gert fyrir börn og svona. Mhm. Mm en nei, við fengum þetta alveg, alveg hérna, aftur í sko en mað vantist þissu eftir eftir nokkur skipti þá er þetta bara ekkert sko. Fólk kvartar svolítið undan þessu. Já, þetta er alveg pína óþægilegt fyrst, en svo læriru sko að önnur nösin er betri en hinn. Mhm. Mm er svona greyðari leið. Og ég komst að því að hægri nösin hjá mér er er betri. Okay. Og já, eftir þegar þú ert komin upp í 20 auka skipta þá bara fer inn og út og eftir snúa fimm sinnum og aftur út og, og þetta er ekkert mál sko bara vennst þessu eins og öll öðru og alltaf búin vera negatíul Já, já, það komi upp smýt í framleiðslinni hjá okkur hvað þrís en af því að ívinnun er allir með grímur allir sem eru í krúun eru með tvöfaldar grímur og megabartistarnir eru með svundur og já. þá er var alltaf einnágrað eitthvað strax fyrir hannlega. Já. Já, jó, ég gæti verið. Já, en það er alltaf var alltaf hætta einangraða, þannig að þa þurfti þrisvar að sko, senda einhver í sóttkví fá nýtt leið og breyta einstöku plani og svona en við okkur tókst engin sigur að Já, ja, rentar tókst okkur ekki alva klára. Hugmyndin var að klára þetta er þetta það þetta er átta þættir. Mm -hmm. Við ætluðum að klára átta þætti. Mm -hmm. En við kláraðum bara 6 og byrjum aftur í mars á næsta Og ég er að vonast þess að vera bólusettur þá. Já, En manns. svo reyndi að varja að hlusta á fréttinar hérna á leiðinni og það var eitthvað, eitthvað aðeins minni skamtur sem við fáum. Við fáum færri. Í, fá, já, færri, færri, færri skamtar og fáum 10.000. Svo fáum við eitthvað aða í janúar og februar. Mm -hmm. Miðan við hátíðisfréttinar í dag, þá sem sagt í lokfebruar ættu við að vera búin að bólusetta 14.000 manns. Mm -hmm. Ég er ekkit vissum að ég sé endilega þar, sko. Sem er pínu sko, sangkvæmt uh, WHO, World Health Organization Já. þá þeir settu fram svona þryggja þrepa priority lista mm -hmm. og í priority 3 voru eitthvað sem kallast essential travelers Já. sem bara fólk sem er ekki að ferðast upp á fönnið eins og þú einhverju rugli, þetta fólk sem þarf <laughs> að gera þetta vegna vinnu svelfi, á, já. og bara er að fara milli landa vegna að vinnu að sem erum. ég er að gera, mm -hmm. það var sett í priorit í þrjú, okay. en á þessum tíupunkt punkta lista frá íslenskaríkinu það er ekki minnst á fólk sem þarf vegna stögn að vinnu Nei. En, uh, þannig er að vona að, að, að, já, ég komist að bara sem fyrst og, og að við ætlum að, að byrja aftur í mars og ég get ekki farið aftur í þess 14. Daga einangrun Sjort, sem, þegar maður lendir á Írlandi sko. þannig að það er ennþá þannig á Írlandi já, og... það er þannig og, það, og líka þegar þeg, við fórum aðeins að Böðun Beyond, sko, þetta var í júli og það var 14. einangrun og var skildan sem hvað lögum en mm -hmm. þú mátt fara í göngutúra á svona mm -hmm. nema þeir báðu okkur, sko, Netflixir að fara með þetta, þeir mm -hmm. báðu okkur um að vera ekki að bara ekki fara út þeg, við fengum hotelsvítu á mann mm -hmm. Okay. bara rosa fínu hóteli í Döblin. Okay. Og það var manneskja sem við gátu hringt í, sem var að vinna fyrir productionuna, við gátu bara kvenna sem er biðuð um eitthvað, bara mm -hmm. bara me langar í í eða eitthvað. Mm -hmm. Og þá bara við náum í allt fyrir ykkur. Ekki fara út, þar er bara alveg einangrun í 14 daga. Hvernig er það? Það er, það er rosa í man sko, ég var með lista flutur sem ég ætla að gera. Ég ætla ég tók með mér einu skópur sem er eigin allair míneskór mm -hmm. ólíkt fínum eins og fram við komið. Ég elska held að sé en... ekki sko við erum byrjað að bara. Ég held að sé ekki tilveljuna þú hefur sérst í sæti með <laughs> þú strax byrjað að aðstoð í bara... ferðalögunum mínum og skópunum og, það... og... Ja, þetta er svo meta sem, sem fólk þekkir við fyrir. Það og þetta er svo sem verið rætt í þáttinum sko hérna, e, þú þú safnar skópurum og allt í goðum er góðu með það. Lengur er þetta að safna mörgu öðru sem er mun óheilbreyðara. Mm -hmm. Þannig að já, ég þenna fír að semesta pússa alla skóna mína og lesa eitthvað og svona e, saum eitthvað staga í einhver flíkur og þetta var bara búið fyrsta daginn emm endi ég ég verið að pilla yfir ég færi í svona einangrun er ég fæli ja. en, endan máir ég á að vera bara eitthvað scrolla síman sinn og vera bara í eikkuru rugli. Jó en sko... það eru það kannski þreytt líka ég, bara. ég var ég, ég vissi líka að verið veri hættulegt að fara í nokkur óreglu. Mhm. Mm ég 14. dag þá var ég rosalega harður við sjálfan mig að í vakna að bara alltaf klukkan 7. Ég lent til við því að vera eitthvað í tölvinni fram til 2 eða eitthvað í mm -hmm. nóttina. Ég vaknaði samt 7. Ég vissi, mena, ég er ekki fara að fara gera neitt. Þannig ég veit bara annað kvöld það verði bara þreyttari og mm -hmm. næja svo. Ég vildi ekki fara í eitthvað rugl með svefninn. Okay. Þannig svefninn heldst alveg þokkalegur. Ég bara sofnaði yfirleitt 11, 12, mm -hmm. vaknaði 7. Ákvað tak að alltaf réttar rútína því sem 5 á daginn. Okay. Þannig ég 6. Ég horfði á eina bíómynda mótnana, eina bíómynda á kvöldin okay. og þú veist, þú, ert bara, þú getur ekkit gert, þú mm. ferði ekki neitt Nei. þannig ég var með svona dagana svona skipta nýður mm -hmm. og hérna og, og las ég var með gerplu eftir laxnir sem er náttúrulega rosalegur dóðrandur, mm -hmm. las hana það fyllti alveg upp í <gur> marga klukkutíma en ef maður er svona agaður þá er það svona fast róarar man þá ekki þar að segja að þú þurft maður er jú. í svona verum flestu allt í svo hraða frá date jú jú og ég meina uh, 14 dagar af svona bara einhveru svona ja bara já. í þessu herbergi og ég er bara a gera a b c varst ekki svolti rólegur þegar við út jú jú algjörlega Hæ. og líka það sem gerir slíkara ég er nátt að bara leitaði í hlaðavörp. og þú varst byrjað með og ég á bara hlustaði að þig marga klukkutíma á dag okay. maður var að bara að leita, maður var að býð eftir nýjasta þættinu, sko bara eitthvað þannig ég hlusta á því, ég á skoðanabræður mm -hmm. sem er hérna að, að virkilega gaman við erum bara að fara til þeirra, þeirra, já. Sko, já, já. og hérna og, og Joe Rogan og bara alls konar podcast sem ég hlusta þá og, og labbaði oft bara í, um í hótelsvítunni svona ringi bara til að labba og, og eftir nokkra daga þá verna þér svona Já, maður fór að hugsa um alls konar hluti og já. það rosa góða æfing bara í núvitund Eimitt. og undirlókin og þá var mér bara að fara að líða vel, sko, og það langaði ég... ekki dætt sérstaklega að fara, sko, bara eins og ég hef sagt aður, þetta er eins og stokkrumshelginni, sko, mm -hmm. og kvöldið að ég held ég yrði, sko, bara myndi hlaupa út daginn sem ég mátti það, en ég bara, já, eiginlega var svolítið hryggur að fara, sko. Nei. Men þetta ekki skrítið með það sem ég hef hört mm. sko af því að ég snáeilega sakna í mann svo vel eftir þessu herbergi. Ég var að þú veist húsgögnunum og breyta öllu, svo eftir mínu höfði, mm -hmm. að því að man hefur endalausum tíma. Ég var innur að sjá um þrjú börn heima og með konu og þetta var rosalega skrítið og setur smá perspektív á fangelsisvist mögulega. Eh uh, þúst að að vera svo fastur á einhverum stað þó að mm -hmm. þó ég vill nú alls ekki bera mína reynslu saman við það vera í fangelsi í marga mánuði Þa, en þú veist að, að vera nöyðugur á já, einhverjum stað og megi bara. það er svona er, er pínuspes að fá innsýn í þá en, tilverið, en það sko. held ég að séur þannig um það sem að vilja vera berð byrja það saman já. að þeir sem að, að þeir sem að ná að búa sér til aga og höndla vel kannski byrjunin á fangelsesvistinni þá er alveg til í dæmina að menn séur bara farnir að kannski rangt að segja að njóta þess en þú veist bara já. menn eru bara orðnið nok Ég síðan hefur náð að komast inn í bara að sætta sig við. Hér er Ein, ég og ég er ekki að ja. regla ég, það er það sem að börn þrífast best í. Mhm. Mm vera í rutínu reglulega, þetta við séum allt þannig ja. líka í lífinu sko. mm -hmm. Og það er eins og mér með finnst best að vera í já, nú ferðast þú miki vegna vinnu og vera að gera í 6 árr. Mhm. Mm það er alltaf svona spesa koma alltaf fyrir fer og nýjan stað. Þar er ég kominn í nýtt land, í bíó nýjum stað, og ég reyna alltaf að koma mér upp í rútínu. Mhm. Mm mér er alltaf að fara að lí alltaf fara að líða vel eftir svona tvær vikur. Mm -hmm. Er svona tíminn eglaga sem að tekur að setla í rútínuna og þetta gerist líka þegar ég kem heim. Þá er líka mikið högg. Ja. Það er rosa mikið högg að vera fjölskyldufar og fimmanna heimili versus það að búa einn einhugs mm -hmm. staður. Og fyrst var ég svolti hræddur við þetta. Þyr ég kom heim og, og ég hugsaði ég að ég búinn þetta er nú, er nú aldrei langur tími kannski en, en kannski alveg þrjárvíkur, það er alveg mm -hmm. mikið það verið búttið mm -hmm. frá bötunum í þrjárvíkur og, og oft og ég kom heim og, og gladur að sjá þau og svona, en var líka svona að pyrraði mig á og voðalega er mikið að drasli hér og, í byrja, og allt í einu þar ég að vera að þrýfa eldúsi þriðsvar og var pyrra með mig á svona ja. hlutum af því var ekki vanur því Nehmi. svo vik og setna er ég bara komin inn í þá rútín og þá er það ekkert mál og, og núna veit ég af þessu, nú veit ég að það er högg og þá hérna er Hvað gerir að þú þegar þú, þú þú ert að lenda sem þú þurft að lenda á nýjum stað og þú þurft að fara í eitthvað verkefni Já. Hvað er það sem þú gerir til að koma þér rútinn og þá talum að þú reyna útbúa rýmið sitt eins og það sé heimili. Já, já, tal... ég er aldrei með mikið af dóti með mér en en svo ja, ég kem öllu fyrir strax. Þú mm veist -hmm. mín fara að hinga í renna hafi ekki þannig ég sé að búa og ungur í ferðatösku. Einmigt. öllu fyrir fer út í búð og hérna kaupi mér hérna þú veist krydd og eitthvað svona þannig að ég geti eldað. Já. Reyna elda mína máltaðir um sjálfur og svona þannig hluti ja, reyna gera og hafa allt í kringum mig og já. Ég var aðeins sá á þessum tilgangslausum ferðalegu mínum. Já. eftir því sem að hef, hefur hefur verið fleiri, þá við aðeins vera að sækja meiri í þetta, á staðinn fyrir að fara á hótel og sækja í bu og yfel súna mitt koma öllu hon í rétta skúf fyrir það er bara, þús ertu að leita af selvi? Hver er það að leita af? Vegna þess að segja, ég ég skil þetta ekki vegna þess að segja, mér finnst ekki gaman að ferðast. Ég, ég, ég, ég ferðast af því ég verð að gera út af vinnunni. En þess utan þá langar mér ekki að fara neitt, Nei, en bara heim Það er að segja... Nei, að því ég hef þekki það alveg líka. Ég byrjaði okay. að vinna í útlöndum fyrir sex ánum síðan. Longaði þið ekkit að ferðast áður en Nei, þú varst? Nei, bara okay. alls ekki. Vindurðu það er alltaf að heima. Já. Ok. Ég, kona mín drómi til London. Fyrsta skiptið því var 27 óra. Vist, jú, ég svo er alveg gaman eins og ferðum. Mm -hmm. Ég get alveg lifað á mér, er, sko? Mhm. Mm Ég skilji. Ég sækist ekki í það. Ég skilji. Sko, ég myndi segja það að það Mér höfum fundist allt einhvern veginn hvar sem ég er í heiminum. Ég búin að vera í Suður-Afriku, Suður-Ameriku. Ég reyndar ekki búin að vera í Asíu. Ég er búin að vera í fullt að löndum í Evrópu. Þetta er allt sama rögglega, svelvi. Allt sama rögglega. Og þetta er hérna... Sko, ég sæk í sól. Ah, ég bara, ég veit ekki, ég bara verð mér líður betur, líkamlega okay. og andleg já, það bar, veður, ba, bara það að já. þú veist, ég til dæmis að núna út af COVID að þá er ég fyrsta skipti í langan tíma að er ég að klára eða svona að fara í gegnum vetur og Íslanda á þess að fara inn inn sól og ég finn það bara Já, já, immi, það er eindar, þetta er náttúrulega issue það er fólk sem að dýlar við það skamdið, skamdið, skamdið mér finnst Mi fæst þetta æðislegt þessi þessi tími sko. Mi fæst myrkri þessu huggulegt. Já. Mið er síðan... gaman að kveikja á lampum og svona. Mm -hmm. Þann er lýsingin er svolti svona stemmingsleg. Mm -hmm. Kerti og svona. Mhm. Mm Ég ja, þann er þar hjáir mi ekki sko. Þannig, en auðvitað það er eitthvað vandamál og þú sækist í sóluna þá. Það er eitt og síðan hitt er þessi til svona eitthvað ein að það er minnst eins he og kvikknar á heilanum mörg. Sérstaklega hef ég fyrir dóldið lóndiburtu. Nýtt fólk, ný menning, eitthvað að þá svona er allt nýtt og þá svona eins svo, og ég fæ hugmyndir og, og síðan er það að sko, ég fæ alltaf annað ferðalega í verðlun þeir eru kjentir baka því. Þá sé ég allt í nýju ljósi en það heima. Þá fæ ég nýjar hugmyndir eins og til dæmis ég fór út í júni og þá podcast minn er urðu betri eftir að ég var að fara út af því þá sá Já. ég að það voru fjarlægir. Já. Ég hlustaði svolítið á mín eigin þætti og sá hvað ég gætt gert betur og Já. það er svona þetta líka fá... Já, þetta er sennlega fá... gott fyrir mann sem er að gera það sem þú ert að gera Já. Líka en síðan erum við svona... líka bara að misja. Ég meina, svona finnst þetta Já. bara að segja ekki perspektíf eh uh, svona utan að komast á fjarlægð er allta góð sérstaklega já. eins og bara í pólitíkina og svona sem maður er að fylgjast með í heima svo kanskje fer maður í eitthva anna land og er þar onninn off í 3 mánuði þó ma um að mm -hmm. kikki heim svona reglulega fá mm -hmm. svona fær maður eitthva svona ja fá maður á þetta og hættir að láta hlutina pirra sig mm -hmm. eitt og... perspektív er líka einu þetta maður sér skoð af útland er oft öðruvísi en maður, maður er bara búinn að lesa um útlönd Já. Þú segir suður Það er svo eitt land sem að man er heyrir bara Cape Town, hættjarlæst að borgi heimi. Og Jóhannesborg. E, Nei, Jóhannesaborg. E, Jóhannesaborg Cape Town samt eitthva líka en jó Jóhannesborg þekki ég eruðlega. Svo svona þekkimar fólk sem fer til suður og þá er þetta ekki alveg svo raðlegt Nei, það bara ég var þarna hvað, ég var þarna í 9 vikur. Já, ég ég var þarna tvisvar. Ég ég fék 2 verkefni í Cape Town bara back to back. Fyrst sjóngvarpseríu og svo bíómynd og það var sama lokal framlýslu fyrirtæki sem maður sá um sikur, þetta var algjörlega ótengt þessi verkefni mm hannig -hmm. ég fór tvis ára einu ári hérna til Cape Town og þetta var bara, þetta er, maður upplýðu sér fullkomlega örugan sko. en svo auðvitað sko, er maður ekkert að fara á ákveðna staði maður Nei. veit hvað maður á að vera á svona. Mm. En maður er ekki Jó, að þú segir sama rugglega allstæður minn er Þar ekki, sér ekki, er ekki ekki hérna babúnar bara labbandi um gott að vera því sáreindar var með mér hérna í þrjá vikur og við sáum um mitt þérna ég var að keyra hérna að keira til að fara einhverri svona safarí og svona mm -hmm. far er einmitt bara einhverir einhverir apar og já. annað bara á svona vegríðunum við vegina og þetta er rosa skrítið sko var ekki líka mér um þetta er ekki gaman fyrir börn að fá að sjá nýja hluti jó, og jóy hafa gott af því jóy er er að byrja selja er þetta sé ekki jó, svæla jóy þetta, þetta er alveg fínt ég hef þessu, ég finn svo sem eitthva mér líður vera heima En, en svo auðvitað þú ég man í Cape þann að þá keyrðu við það var svo sem falthíma frá hérna staðnum sem við gistum á og að stúðíónu og þá keyrðu við fram hjá öllum þesm hérna hípílum þarna öllum Boulders kofunum sko þar sem fátaeka folk bíl Þetta sem ma séri District 9 og Já. öllu þetta þú ég fór ekki þanga en ég sá þetta og þar eru líka skilti þar stendur bara alls ekki stoppa bílin Það getur bara að vera mjög hættilegt og eitt skipti á leiðinni heim úr stúdiónu þá var rosa uh, traffík og umferðin nánast stoppaði, manna fasta bínu óþægilegt, svo samaði bara bál, þá mm -hmm. hafði fólkið dreigði einhver dekk út á götu, kveikt bál mm -hmm. til að reyna að stoppa og til að ræna. Mm -hmm. Og þá vann maður bínur hættur að löggan var mætt og var að beina umferðinni fram hjá bálinu mm -hmm og þannig að við stoppuðum ekki en keiriðum framhjá, við vorum svona þrjá metra frá sko risabrennu og það og erum að keira ráðslega hægt og mm -hmm. allir sem að fara árumátabrennu við vita hvað eldur hýtar frá sér, mm -hmm. það var svo heitt inn í bílum, mm -hmm. þessar 20 sekundur þetta var eins og bara farin í opn og maður er allir sko langaði að rífa af sér húðuna, það var svo heitt sko mm -hmm. að keira framhjá að... en samt einhvern veginn þó maður lendi einhvern svona þá þá var þetta algjör, algjör undandekning annars bara var lífið vennulegt og, og allt í góðu og þetta mikið af sól eins og þú kannt meta ég kann meta hana Já. <laughs> svo getur verið ofmikil sól ég var í Marako líka Þa er, þar sem ég. var að koma með 37. 80 og, og bara við hvenær varst í Marako? Að hvað ástíma? hvenær var það? við byrjuðum í september og þetta var onnu nátt þanga til í mars Já. það er alveg það er vetur hjá þeim Það já ekki. með þeir eru bara við miðbaug þanna. Já. Já, já þar að ekki eins og þeir fara vel við 40 sko. já, En en ég er neblega sammáli ég, ég hef verið í komið til Marokko í ágúst og þá varo mikið sko. Já. Og heitt og og, og, og búist bara þekkum neina af því að líka svona kannski svolti frumstaðar að þú, flesta búðirnar sem að fór í er ekki með eins og neina loftkellingu þanna þú þurst bara öll súkkulærst þekkum voru bara bráðinn inn í umbúðunum og eitthvað svona rugl sko. Eftiru þeir einhverra svona mottur? hegna svona marakóttur já. Já, er það? Þeir En ég en ég hugsaði einmitt vá hvað væri gaman að hérna en maður væri ekki restriktður af hérna því að vera með bráókvæð magna afangri hvað væri gaman að kaupa mikið af varningi hérna sko. Já. Mikið flotta dóti sko. Ég klikkaði á það var einhvers einn sagði við mig bara sendi mér skilaboð bara ég séðu þur til marakó kauftu bara í alvörunni. Mhm. Mm Og ég var að senda <laughs> Já og svo núna er í nebla leita mér að pottu. Já. Það erum á mun seinn maður. vorum að flytja í fyrra og svona erum við með auða og gólf og við erum reyna að reyna fylla upp í. Mhm. Hann -hmm. er nú vantaði mér marakóska moppu. Nei, hérna moppu. já. En á Það kemur. Það kemur. Já, já. Þetta, er, þetta er ekki alvarlegast að vanta moppu. Það er byrjuðum að byrjuðum á bara hérna bara... Að, þú settist í mitt sæti. Já. Með aðeins að, að ræða bara þetta sem er svona þetta með comfort svona og svona eitthvað einn vanan. Já. Í forvali þéna hugsum það. Nú er ég bara í sæti sem ég hafi aldrei sett í áður. Eimmt. Ég varsta verið mikið örvísert þetta... að nei nei. Nei nei. Nei, nei. nei, nei. nei. nei, nei, nema leið fyrst en þú þú áttir að taka viðtali við mig á áns. Só getru eftir að flippa þissu. Þannig að þetta líti eins út sko e tæk tölvunni en akkúrat tæknistrákandi þá var þetta svona að með yeah. þetta fólk verði sér þetta ég kem inn og sest hérna og þeir strax bítu er þetta í lagi og ja ef maður hugsar um það þá þetta breytir engu tæknalessi mm -hmm. en það er bara þetta rútínan mhm mm við þú ert alltaf hérna og það er svo óþægilegt að breyta um rútínu rosa og eða hérna það, veit það ekki ég er staðuðandi á gurnar þá sig á í ég tek eftir hérna eins og til dæmis af því þú ert nú leikari af því að þegar maður fyrir bíó að þá sæki ég í ég er einna eins og sæki ekki að vera alveg í miðjum salnum nei ekki heldur eitthvað einna vera með fólk á bak mig og hliðar eða eitthvað já. þú vissir mér svolítið er svolítið þægilegt að vera aftarst sko ja aft ja einmitt og ég var alltaf aftarst á skólabækk sko þegar ég var í skóla og svo er eitthvað með öryggið á baku mig eitthvað, já, með eitthvað ég, eitthvað ég, eitthvað ég, ég ég frá ég mér virðist gott að vera miðju uh -huh. en alls ekki í miðjun, heldur, til hliðar einmitt og það snýst um að eh hérna innilokaður. Eymitt. Ef ég ef ég vil helst sita alva endanum. Nei, óþenguleið. Ah, ef ég fer, þá kvað það ekki bara neitt annað. En svo sjaldnast fer ég en mér líður bara betur. Mm -hmm. Alveg svo í flugvöllum, ég vil sita við ganginn. Mhm. Mm því ef ég þarf að standa upp Hei, þá þá þarf ég ekki að e, involvera neitt annað í það sko. Hei, Fyrst var alltaf svo spennandi að sita við glugga. Já, til að, að, að sjá að út, lítil, út sko. svo eymitt ég er, er gangamaður núna, alveg absolute. Það sé geta hreift mig emm við forsetinnu. Þú er, ertu balllaus. Já. Já, þú áttta ekki það. Hvernig líður þér þú ferðast mikið? Mm -hmm. Þar fólk er með börn í flugvellum. Mm -hmm. Hvað hérna óktastu það? Óktast það nei. Já, ég meina, við situm nálægt heimott fyrir í taugarnar, það er sem er í þannig sko. Alls ekki sko. Þen eftir ég eignaðis börn, Já. þá sko, þá gæti mér ekki vera meiri sama um það fólk sko. Það getur bara átt sig. Ég er að dýla við það þegar við að fljúa með þessi börn. Já, þetta. já. Nei, all, alls ekki. Ég bara stundum, þegar ég, ég hef einstöku svona tekið lungflug, kannski níu-tíu tímaflug, já. þar sem ég sé manneskjur sem er eina með kannski tvö börn já. og anna bannur er kannski bara rosaungt og grátandi meira á minn allan tíman, já. þá svona, ef ég ætla að fara að fara í eitthvað pyrring, þá fyrir ég sissaði strax, strax yfir bara getti eitthvað gert þessa hálpin þess er mannaskip bara auðmiki auðmiki að hún svo ég er það fyrir að vera ekki húl sko. þetta hún er erfður maður, maður að reyna konan mín nebla þrý var í einmitt Suður-Afrika það er langt sem betur fer erum við á sama tímabelti að þetta er alveg beint en ég fór út og ég var í 9 vikur en hún kom til mín þegar að sko 3 vikur voru liðnar og var í vikur, mm -hmm. með 3 börn og þeir voru þá hvað 10 11 ára áttara og, og þú veist, tvekja þryggjára cirka. Mm -hmm. Og hún þarf að fljú á fyrst London um morguninn vakna eldsnefma, býða þar í einhverja klukkutíma og fljú svo í tolf klukkutíma til Cape Town mm -hmm. með þrjúbönd. Mm -hmm. Og hún lendir í því að eldstadóttirinn borðan einhver djöðulinn á hýþró og fær í, magan. fær í magan og er ælandi alla leiðina ah. til Cape Town og hún er líka einhvern veginn með þetta litla bat sem þarf að hérna Ég held að hún ennþá verið með blei á þessum tíma og, mm -hmm. og vil, vil ekki að mamma sín farið frá sér þegar að það þarf að auga inn í eldstu þegar hún og hún svaf ekki dúr og ég maður, ég beið svo um morgunin sjöðum morgunin á flugveldinum þegar þau komu og ég maður, ég sá þess nú úr fjarlæg bara já, það er allir kátir bara svo þegar hún nálgæðist og sá ég augun á kornum minni voru bara þau titruðu Hún Og við fórum bara strax heim og hún fór að leggja sig og ég fór eitthvað út með þeim. Og... Voru þau eitthvað með þeim núna í Írlandi? Eða? Uh, já, þau, já, þetta var að því þurfti að vera þarna í fimmánuði. En sluppið þau þá við fórum þau til Írlands áður en það var komið 14. Nei, það var 14. að sótku í allan tíman. En sko, málið er að sko, upphaflega fæ ég þetta starf í februar og við ætlum að byrja tökur í mars mm -hmm. og þá er þetta þannig að það er beint flug á milli, Og ég sá fyrir mér að á þessu 5 mánaða tímabili gæti ég verið að fljúga sko, nánast vikulega ja. og ég hef gert það áður verið í sjónvarpsseríu í Bretlandi uh -huh. og maður er í raun frá og þetta er að er æðislegt nema svo hérna fer allt að hold en maður var þó þakkátur fyrir það að, að vera kominn með vinnu þó að, ja, að verið bógað frestinni þá var maður alltaf með eitthva bókað og svo kemur ljós ok gæti við að byrja en það er ekkert að En ég verð bara taka það á mig að vera í fimm mánuði í burtu en við hugsaum bara ok, við komum ykkur út til mín og, og ég var einnarn í 11 vikur þeir hafa aldrei verið svo lengi frá þem og það var rosalega erfitt. Já, ja, það En þú veist ma bara tekur tekur það á sig og mm. hérna það verður bara að vera þannig. En svo koma þau og það er allt í level 5 lockdown þegar þau koma eins og það heitir sem því er að það er alla búðir lokaðar og bara matvörubúðir opnar. Mhm. Mm það hérna er Það hnírarnir eru alveg búin að vera fara svolítið langt í ágerðum, já. já. Þannig að þau fór í sóttkví sem að þvítt bara þú veist þem átti allan að fara út og svona þennan ja. að þekkingan en því ákvennu löndum er sóttkvíin eiginlega bara þar sami og það sem er í gangi, Já, og ég, í gangi ég, sko? ég var akkúrat sko, í 20 daga gati ég var búinn að vera rosalega mikið í tökum og svo kom 20 daga gati þamar ég náttakað ekki bara heim og tilbaka. Mm -hmm. að tilbaka þanna þegar þau komu þá voru við bara í saman í 14 daga sóttkví en ekki svona einangrun og ég var komi í íbúði litlum smáþey við vorum alltaf á ströndinni á við, og mm -hmm og kanski 15 16 stiga hiti sem var bara æðislett. Þeir voru bara í sjósumti og voru mikið að skoða hérna í svona ekki ekki fjallgöngur, er er börn en svona ja, svona ja, skoða svona gamla rústír og minjar og þarfn hafa nóga gera það. það leiðingum var leið engum eins og var í sóttkvíurnar Og þey voru hæm ír... mér í 8 ja, 8 vikur þá komum við komum öll heim saman. Írland er eitt af þessu sko ég búinn að fara til nærri 60 en Írland ekki komið til Írlands. Nei. En það er svo eitt af þessum næstu löndum sem ég ekki. Hvað er í Irlandi? Ég bara nice. Jú jú, ég meina það var ég kom að heim í lok nóvember og það var ennþá bara eins og haust sko, það var ma bara á bollum sko. Já einmitt. Já þú viss 10 12 hiti en já. já svo er þetta líka. Þeir er vi, og, við, erum við að því að við talaðum um þessar írsku arfleiðir okkar. Eru írnar svipaðir og við eða? Já, ég myndi alveg segja Þetta er minni rosalega mikið á á Ísland sko og það er rosalega mikið á gróðverið þarna, þetta er rosalega græn eiga þegar það líka riknir rosalega mikið þarna, það kemur svona on and off, en jú, jú, þetta er bara eins og við segið, þetta er bara sama ruglið og annarstæða, sko. Hann <gryrð> kom, sagði það hán hán tónlistamæðurinn John Grant, <gryrð> sem hefur nú búið já, hérna á Íslandir, þannig það var einhver sem spurði hann í viðtali, af hverju búið okkur á Íslandi alltaf hérna, <gryrð> og hann sagði, it's just a different backdrop for my bullshit, Já. sem er einmitt um þetta er bara önnur sviðsmynd fyrir rugli í mér sko. Já, það er enda frábær punktur sko. Og og einmitt ég, ég spyrði bara svo leið hverjir ertu leita sem þú finnur ekki bara Sko er þessi spurningin hverjir ertu leita? Svolegi? Þetta er þessi spurning <laughs> af hverju? En sían er líka hins spurningin af hverju ekki? Af, já, af já, hverju ekki, eða ekki að ferðast, að get að. ferðast er við getur ferðast sko. Það Og ég einmitt er í svolti sterum við tökum þetta viðtal núna og var ég einmitt í svolti búna sko, að, að bókka ferði í miðjum Covid. Já. Me, og, fyrir ó, fyrir þig og, og hann, nei fyrir sig og hann var tvö börn sko. Og veit fá mér með og nú er okay. ég svo einhvern nú er ég altið í norðurn skeftíski gagn sko. <laughs> Einmilt. Hvenar ætlaðu að, við að fara? Í það bara eitthvað í kringum áramótin. Já. Já. Okay. Og þá erðu þetta sko, svona, svo sná mér að hugsa okay, afkuru er... Ha kom allar raddirnar sem segja nei ekki núna þetta er ekki gott og afkrefi kemur... en sím kemur einmitt þetta afkrefi ja það er það er allt opið þar og svona miklum er opið en í Evrópu og ja meiri smitrendur einmitt ætis var y bara í vona að er fara að klára þetta ég nenn ekki í lengur nei einmitt þetta er, er búinn að fá leiða á ja fullkomlega eins og svo margir sko Já. Þar vona ég get fyrir að dæla þessu póluefni í mannsku. En er ja, dæla þessu póluefni. Ég get fá bara um smá 2 og ég get að teki þetta sko. Já. Og bara Spútnik 5 og allt. Já, myndu vilja fara á rúsnær sko. Já, er blessað við þemað. Ég reynt að verið eh, ef maður er að fá þetta á annaðan borð varðu dálta gaman að fara á rúsnærka kokteilinn. Já, ja, ja. Spútnik. <laughs> spútnik 5. Er spútnik 5 með Georgi Putin póluefni. <laughs> það því við verðum að vera átt við við við allir séi í þímar. Já hér gæti það ekki þú spurt skoðs sagðir áðan, áður en við byrjum vitara. Þú þú varðum fyrir 39 skimanir. Já einmitt já. Sem er þá væntanlega einhverskonar allmanna nála því er eitthvað skoðun í Íslandsmet. Já það gæti verið já. En, það er það ekki? Jú jú ég er með jú staðfest 39 próf sem það var korti korti leikmennir sem er í ensku úrvalsleitin eins og Gilfi séu eitthvað svipað af því þeir eru testaðir mjög oft Já einmitt já við á tvei og þrisvar viku. Og var hérna, þetta nef-test sem að fólk er að mikla sem ekki fyrir sig, það er venst bara Það venst, já já, eftir nokkuð skipti þá áttu búin að finna að þú viljir frekar hægri heldur um innstri eða öfugt og þeir er farinu kokið á þér, mm -hmm. snúa aðeins mm -hmm. og þú uh, er að reyna að aðeins við það sko og svo tróða þeir pinnanum bara alveg inn, inn snúa fimm sinnum, dráði út En landamæra pinnanir, þeir voru mjórri ja. heldur en þeir voru að vinna með þannig á Írlandi sk eða verri? Nei bara nei bara... mjórri. Já bara mjórri, þetta var bara öðrvísi. Þetta örugglei ein svo og svo kynli. Þannu þetta var bara öðrissi. Ekki verri, sko. <lík> verri eða betra sko. Dík, þetta er nú kort seman segir mjórri eða eða breiðari, eða lengri eða styttri sko. Decode sko. Já. En getur þú þoki þú varðu eins og kom með og ekki, ef ef það væri ef þetta væri staðfest í Íslandsmet, getur reiðlega sett anna líka verið eini gægin sem fær frá Pfizer, Moderna og Spudnik. Já. Eitt allt. Aa, dæta á gott sko. Alvu bara hérna teflonmaðarin <laughs> vel immunður. Sko. Já, einmitt. Ah. Já, nei, þetta ha sér allmanna, ha ha sér í í sóluna. En er þetta þessu? sem við búin að vera vinna á Írlandi er þetta stóra sem við máttu ekki alveg að segja frá. Já, já, þær er ekki búið þetta í Netflix sjónvarstsátta seríu en svo er það sko eh uh, af því að þeir er ekki búinir að tilkynna þetta. Mm -hmm. Þá mamma er verður mér alltaf að passa að láta ekki hafa eftir sér neist, nei, af því að þeir eru sko, þeir eru svo passa sem ráta eðlilega allir svona framleðindur mm. þeir vilja vera fyrstir til þess að kynna stöffi sitt eðlilega, þess vegna er öllum bannað að, að bara verið ekki að gaspa um þetta, mm. hálfið þetta en ykkar mm. og hérna ég hef brent með á því að tala um eitthvað, ég bara, hæ, ég á Íslandi og svo kannski bykkar einhver frétta brentmiði til upp sko á netinu mm og þeir eru með allt vakt að því sem Google að lörd, sko, nafnið á framlýslinni og nafnið á leikurunum Amen. og allt í kom komið upp hjá þeim, bara mitt nafn og eitthvað í gæsalöppum þetta er allt á íslensku og Google Translate og ég fekk bara síndal hvað ert að segja? Þú ert að segja eitthvað og hérna, þanna að maður þarf að svara fyrir það, sko, mm -hmm. þannig að maður er, er að tala um það þannig að, já, en jú þetta er sjón á sérja sem að ég má ekki séða nafnið á opinberlega Nei, en ég hef en, allt gengið upp að þá er þetta svona eitt af þessum verkefnum sem að það er einu, búin að tala við Óláttaraðna og Rökkur Agnars og, og það er ekki mikið endilega starfs öryggi nei, nei. en þetta er eitthvað sem getur alveg verið yfir dóldum tíma Já, já, það, já, já. Ef hey, allt gengur eftir Já, sko? ég er mjög lukkulegur með þetta ég, ég er búin að gera við það á svona sex ára samning mm -hmm. sem að þýðir að hérna þeir eiga svona þorkaupsrétt á mér já. í sex ár ef að þeir ákveða og mínir umbústmennalógfræðingur eru búin að semja þetta og já, þetta er svona stóru byt sem maður vill fá já. stundum að maður ráðin í 1-2 þætti kannski 4-5 þetta er eitthvað sem maður bara hérna, principle cast það sem þú ert einna við rauninni aðal aðal leikur um þóttarins og já, ert bara skuldbundin þessu svo lengi sem að þeir vilja halda áfram það getur velvira að þeir vilja hætta eftir eitt season. En en er heldur áfram, þá er maður með í þí og þangað til ja, þey geta líka ákveðið drepa mann eða eitthvað sko. Jú, jú, auðvitað. Ja, ákveðið drepa. Ef maður er erfiður á setti. Já. Þá maður hefur séð hágærast sko. Er það? Já. Ég hef séð að að gerast. það gerast. Því... Þá séur menn dreknir í seríun eða? Já, já, það var hérna ég var í sommarseríu þar sem ma menn voru búin að gera einhverra þriggja samninga en dó svo samt í fyrstu seríu. Þegar, hérna, þegar aðeins var liðið á sko, mm. þá bara það eru, það, í heildin að haga sér nú allir vel en, mm. en svo eru söðminn sem eru bara rosalega erfiður og eru haldnir einhverjum einhverjum mikilmenn sko brjálaði Hvað er að vera erfiður og setti? Er það einmitt að vera með stjórnustæðlega og mikilmenn sko brjálaði? En, og... Já, endalausar aðfinnslur um sko handritið og karakterinn það er alltaf að vera einhverjum samráði mm -hmm. en þegar þú ert nonstop að angra svo sjórannirinn og, og handreittsjöfundana með hvert þinn kart að fara og blablabla og endalaust með eitthvað vesinn ja. þá verða það er svo þrýttir þaður og kanski ertu mikið að drekka og mæti seint mm -hmm. og það næst ekki í því alls konar svona það er engin tólarans fyrir svona það er þess að þessi dagar eru svo dýrir það verða allir að vera á tánum og ef það kemur að ljósa þú ert bara eitthvað case þá gengur það ekki upp, sko. Hvernig er þaði mitt að það, hérna, maður, maður hefur hugsað einhvern veginn, en maður er með svona snefilega ábyrðatilfinningu og veist hvað þessi dagar kosta. Já. <hæk> Þá er það ekki að mæta fullur eða þunnur <hæk> Nei, nei, og enda bara eru eiginlega engin þannig, en það eru bara undantefninga já, tilfelli þar já. sem fólk er já, en það fólk líka endis kannski ekki dýðis, sko. Nei. Þetta er þessi gamla hugmynd um að, um að það er út komin í eitthvað svona, eitthvað svona sele business út í heimi eða þá sértu í stanslösu partistandi og hvað í dag þarstu náttúrulega bara vera helviti agaður og já, lifa góðum lífstil til já, að já, bara höndla langa daga og vera ekki að gera upp á bak. Sko. Já, það er svolítið þannig. Minna, maður fann alveg fyrst þegar maður byrjaði þessu og það er eitthvað sem maður þarf að læra að hrista af sér Þetta er allt svolti intimidating af því þetta er svo stórt þar er svo miklir peningar í svo og man er að horfa á kanski eitthva fólk sem man var að sjá í bíómyndum þegar man var unglingur mm. og og er svona pínu starströkk og allt ínu er ég með hérna senu og ég er búinn að læra texta mína og er að fara að leikana með Óskarsverluna hafa hey, og það er búið að stilla þissu græjum og það er búið að grínskrína heila byggingu og og og það er bara verið að fara rúlla og ég á að þessu án þess að vera nervös <lýð> ég á vera bara geðveitt slagur og leika senuna en maður er bara að er hjarta þér á fullu sko. <lýð> en hérna já, svo, svo svona reynir maður að vennja stessu og maður einmitt hérna reynir að stundi einhvers konar hugleislu og verið í einhverju núvitund og, <lýð> og, og það er öllum fyrir bestu að ég er bara rólegur og, og kann það sem ég er að gera <lýð> <lýð> Vistu, a, a, hérna, maður er kur svoli þess yfir þosum handritum og textann sinn og hinna aftur og bak og áfram. Já verið er svoli. Já þú vilt ekkert on the day sko, vera einhvern vegin lentur í því yfir að vera ekki viss um hvað þú átt að gera. Nei. Það var allir aðrir með sitt áhrinu. Mhm. Mm það er einskott að þú sérð með þitt áhrinu. Nei, hefur ekkert verið að lenda við móti fólki sem er bara ekki með sitt áhrinu. Jú svo er það að það heirir til undirtekninga og það kemur fyrir jú, mm -hmm. að menn bara einmitt kunni ekki kunni og eitthvað sem er bara Það er hérna bara, það er fyrsta skrifið, mm -hmm. svo vinnan, vinna leikarans hefsturinnin eftir það, þannig að þú reynir að glæða textan einhverju lífi, það er einnitt. það sem við reynum að gera. Einnitt, einnitt. En jú, það, það, er, það, er til, það er allt til í þessu sko, mm -hmm. en sem betur fyrir þá eru það undanteikningar og... En þetta með starfs öryggi og svona, því maður, að, að gerist held oft þegar að fólk er að horfa á einhverja svona utanfrá, sem eru búin að ná árangri í einhverju, að þá sértu bara einhvern veginn, En en geristu ég ekki alveg bara hjá eins og þér sko, að, að það er bara á shit hérna eða er er einhver svona dagur þar sem man er eitthvað lítill líss er er er þetta ekki bara síðasta hlutverk mitt verðu enn nokkur aftur Jú Tú jú ég ég jú, jú, jú. Það er, hérna sérstaklega vegna þess að ég er ekki á þeim stað erlendsendilega ég er ekki með verkefni sem bíður eftir mér mörgar frá mi tímum yfirleitt ég er búna að vera consistently að vinna við í sex ár, mm -hmm. þetta í 6 árr en er alltaf bara eitt einu ég gera prufur só fá ég tilboð um verkefni frábært. Gerir það og það endist í einhverri EXT tíma. Það er kannski byrja tökur eftir mánuð og tökurnar er í 3 mánuði og ég er hérna fyrstu 2 vikurnar svo er ég kannski eina viku hér þanna mári er svo rólegur í einhver tíma mm -hmm. og svo þegar tökurnar eru búnar þá bara okay. Nú er ég bara nú er ég ekki að gera neitt. Mm -hmm. En fjórðræslega kannski allt í lagi einhver mánuð og mm heita -hmm. borgar vel. En svo kannski líða 2-3 mánuðir þangu til að næstað er í bókaf mm -hmm. og þá stundum hef ég hugsað ok, þetta mm -hmm. er búið Nú fer ég að hringi í þjólukósið og, og fæ að koma tilbaka en hérna en svo hefur alltaf eitthvað komið lengsta tímabilið var hvað var það, voru alveg sex mánuðir Yfirlit er þetta er frekar stutt á milli verkefna en það var í eitt skipti þar sem voru 6 mánuðir og þá var í alvi bara ákveðinn bara okay mitt runn í þessu var bara búið mm -hmm. nú er ég ekki að vinna lengur í útliti En er það þannig að því lengra sem runninn verður að því meira kanski er maður einhvernig búnaður stabiliser sig og þá er þetta svolti fara að rúlla sjálf Já já maður sko og kemst man að, að, að það einhver staða þú virtst bara þú virtst ráðinn náðan að sjá eh ma getu gert þetta réttar heima hjá sér ma tekur að bara upp sjálfur sko. En hérna þa sem að gerist er að þú færð fleiri tækifæri. Þú færð fleiri, fleiri sko skot til að taka. Í byrjun þegar ma er einhgun ein þegar þar sem vinna fyrir framleiðslufyrirtækin mm -hmm. þeir eru með hérna fá verkefni að fylla í þessi hlutverk. Mm -hmm þá leita þeir til agentana, bara það er ok, ég þarf að fylla hérna með vantar einhvern sem getur leikið hérna, skandinaviskan óþokka, uh, hverja eru með og agentinu segja, það er ég með þessar tíu hérna og þau kíkja þá það að ok, er, byrja, hér, er sem a, hér er einhver sem er með svolítið trakkar ekkort kíkjum á hann, það, það fá ekkert allir að gera pröfunar svo eru hérna fjórir sem eru bara búin að gera eitthvað sem að ég get ekki einu sinni lesið af því þar er á íslensku eða dönsku í uh -huh. nenni ekki að kykja þá ég ætla bara að kykja á þesa hérna sem við erum ah. búin að gera eitthvað sem ég þekki og, og eftir því sem að byggir upp ferelskrönuna og sérstaklega ég fann fyrir þem leið ég var búin að vera í Game of Thrones uh -huh. þá allt í einu var í að gera 4 eða 5 prufur á viku Akkurat. fyrir það var ég ekki að gera eina prufu á tveggjumaða fresti akkurætt en er en er það og... þau stóra breikið að einhveru leiti sem er kannski fá þú algjörlega þa það er þannig sko og mm -hmm. að komast inn fyrir dyrnar mm -hmm. og núna fæ ég miklu fleiri tækifæri. Mm -hmm. Og því sem og þú getur aldrei fengið jáur á öllum prufunum. Nei, nei. En ef ég er að fá 20 prufur á einum mánuði þá eru miklu meiri líkur á ég bóki eina. Einu. Versus kanski að fá 10 prufur á heilu ári. Mm -hmm. Þanna hérna en hvar er Er svo gaman að hérna, finnst mér skemmtlestu viðtölun alltaf vera svona, þegar að, að er svona, að er ekkert línulegt í þissu í hákur. Þú byrjaðir að setja þjugan þól og, Þú Þú's um, crazy, það er það. Er crazy, crazy, þú ert bara og þú ert ballalaus og þú ert single. Já. Já. Já. En það er náttalaga. Það er þessi hérna, það hefur ekkert verið rétt meira, þessi apríl. Nei, Nei hver Nei. hérna? þú reystu ma fólk ég ætla nú ekki að hafa það kjøkgrandi hérna í stórum sölu nei nei nei hann tilfinningar ja hérna er þar það er bara búið Það var það lengur síðan sko. Það var bara einhvern, það var eitthvað, í eitthvað sem gerðist í því mómenti okay. í þeim þætti af því að við María birtum þekkjum sko og hérna já. og En það var fallegt að sjá það sko því ég held að margir þekki það að tengjast einhverri annarri persónu á einhveru svona djúpu leveli sem er gert ótskýra. Og mér minnist röflega gott að þú hafir upplifað það með þessari apríl. Já, já. En, en, sko. no, no. sko. en hver er þetta? En ég hef oftar en einu Ég bara er þessi apríl? Hver er Apri? Apri bara ung og kona sem Og hver er það? Sem... Er hún bara núna gift einhverjum? Já, já, og... hún, er, hún, er, hún er búin að Já, er búin Og okay, maðurinn spil. hennar þá brjála er Bara, bara getið þið hægt að tala um það. hann er útlenskur Já, ok, árfaldilega <laughs> Hann er líkki íslenskur En hérna já, okay. Nei, en það var eitthvað sem er svona uh, það, það var ekki Ég ekki vona á því að ég væri að fara tal um þá, ég ást ekki vona að ég myndi breyða svona við, þú fór sóli hólm djöfull að á mér með þig að gera að grína með já. Ég lendi líka í veitali við hann hérna fannar þá var með hérna þætti sem þetta framkoma já, á stöðfu það. það er þetta þemma reyringunin þemma er ekki viðbúinu þessu Inmi. og ég hef alveg oft fyrir spurður um þetta er ekki erfitt að vera frá fjölskyldunni og hérna þem er að ferðast svo mikið en sko en raunveruleikinn þar hefur verið undantekningin núna í covid er að ég hef aldrei verið það mikið í burtu af því að þetta er svo rosalega mikið fram og til baka þetta er oftast í mestu lagi ein vika kannski tvær mm -hmm. mestu lagi þrjár svo er líka kominn heim og fer mm -hmm. út aftur og svona mm -hmm. og þau hafa alltaf verið að koma til mínum og svona þannig ég hef svona meira að vera útskýra bara nei nei, nei þú veist ég er við er um munusu og ég hitti þau alveg þú veist ég lengi, mm -hmm. fannar spyr mig um vini mína. Og er var. Og hann var að tala Hann nær mér þar. Já. Og það allt þá fattaði ég að ég er ekki búinn að hitta félagana. Mm. Veist, ég var að vinna í þjóluleikskólinu mörg ára borgarleikskólinu og og eina bekkjafélaga mína úr leiklistaskólinum sem er eins og systkinin mín. Mhm. Mm og ég er ekki búinn að sjá þig mörg ára ég hitti þig ógleðsla sjaldan og þar kom hann aftan af mér og þá bara komu tilfinningarna fram og og maður áttaði sig á því sko. Mi er að ég var orðan með það eltu var mjög fallegt sko. Já, fallegt já, já, moment af því með þó ekkert af fiskil tilfinningar og ég skildi alveg hvað maður var að komast. Já, það er eitthvað einu bara bóna vera einhvern einna harka og komast já. í land og svo þúst af því það er svona eitthvað einn það það banna þér að vera búna að fá svona góð tæki færa að fara eitthvað kvörtun sem er bara þúst. Já að það saknaði þessa að fyrir það stuðul í en þúst þvíningar en þá getur maður líka þegar maður er heima þá getur maður lagt sig fram meira um að að hafa samband og hitta fólk og... en líka eins og þú sagðir með jarðferðinni þá er eitthvað sem að, við gerum heldur ekki eitthvað að pæla í því bara fólki sem maður er í jarðferðinni sko það var einn góður maður sem er enda alveg kolbrjálæður en ég er búinn að vera að reyna vinna í að fá hann hérna í podkasti og hann var mjög gott er hann? er með eitthvað sem heitir Habits. Hann það er ekta þú. Njú einstakur maður, en hann hérna kendi mér þess að æfing eitthvað tíðan fyrir einhverju síðan að fara mjög reglulega í sín einn jæraþör, sko, sko hverjir verði jæraþörni, uh, hver er að fara að tala fyrir hönd fjölskyldunar, hver er að fara að tala fyrir hönd vínana og hver er að fara að tala fyrir hönd kunningja og hvað er það að fólk að fara að segja um þig. Vá. Wow. Því það tengir þið síðan við hvað viltu vera að gera núna til þess að þ Já einmitt. Og Já. þá líka að líka færa þetta sem hugsa. Okay, hver er að fara að tala? Þá náttla kannski kemst að þeir niðurstöðu að það er ekki sársum er mér nánastur akkrarð núna. Já. Þetta er svona neyðir man til að fara í stóra myndina sko. Já. Erum við komnar djúpt. Já, manns ein jarðafur Þetta er gott það af allir gott að hugsa á þetta sko. Er ekki? En þú með þessa konus, þetta er fólki sem verður í þinni jarðarður. Sko. Já, þetta er líka svona þlutir sem maður hugsar um þegar maður hefur tíma og það er eitt sem maður hefur átta sig á ekki bara í þessar einangrun sem ég í heldur líka eftir að ég byrjaði að vinna erlendis þá hef ég miklu meiri tíma fyrir fjölskylduna fyrir sjálfa mig af því að eh uh, vinnnan verður svo fókuseruð ég er bara að vinna í þessu ég er ekki í leikhúsinu veislustýra gera þetta eins og maður var áður fyrir maður einhvern veginn að reyna að vera allt í öllu þá tíma þar sem maður næsta gig og... ég ætlaði um það að það spyrja þegar þú kemur heimur og núna er það þá þú, núna er það ekki því vinnugýr þegar þú eftir þetta heima Nei, bara blessunilega að geta leift sjálfum með að gera það ekki eina sem ég vinn við núna eru hérna, sjónvastættir og eins og núna þegar ég er ekki einu svona að gera prufur ég er bara með mitt gig bókað, mm -hmm. það er ekkit annar sem kemst að, ég get ekki gert þeina prufur vegna þess að það búið að lofa mér í En hérna þannig að ég þarf ekki að pæla í fyrir í fyrsta lagi 2022. Þetta hentar almanna eins og þið er að vera bókagaður 6 ára í tímanum af því sumu myndu hugsa óf ja þetta er langt dín við þetta er geggjað. Þetta er geggjað. Það eina sem ég geri hérna heima er að ég les auglýsingar uh, fyrir Lexus, fyrir eitt brand, ókei, okay. exklusíft. Ókei. Okay. Þannig að ég get ekki einu sinni ef einhver annar vill fá mig að lesa, þá bara nei, ég les bara fyrir Lexus. Hvernig er Lexus? ég minnir að svo gera ég svo sjaldan sko þeir um, eru að spila þetta mér minnir að sé hérna nú gerist eitthvað alveg nýtt ja. nú gerist eitthvað alveg nýtt Lexus var vonatilla og ólegað sko. Já. Það er flottu fyrir það eigin Lóðarson alltaf við Toyota. Já, einmitt einmitt. Þetta er svo afslappandi sko þetta er þetta er náttla þessir Lexus er einhver lúxusútgáfa af Toyota. Jú jú. Og þanna þetta er svo afslappað og, og bara straumlína. Já, versustu einhuttímann ég las ekkert um auðlýsingar fyrir hérna ótrúlega útsölumarkaðinn. Og það var bara get erft vitt vegna þess að útsöluraddir Gera það er gera það Ég þarf að færa hljóðnum frá svona Ótrúlega útjölamerkarinn opið alltaf helgina og... Vessu staða Og svo ef eitthvað er á tilbúðið þá er það aðeins kannski það er, hinna... það er tilbúð alltaf helgina opið frá tíu til fjögur En svo þú ert komin í Lexus þá er þetta bara Þú alltaf. gerist eitthvað alveg nýtt Upplifðu og eitthvað svona Þetta er rosalega chill að sko Ná. Þannig að, já, þannig að það er að eina sér að gera heima að það er að lesa auðlýsinga oh. fyrir Lexus og það gæti ekki verið meira kósi sko. Nei. en já, það er gott að geta leift sér þá ég, ég, ég sæki heldur ekkit ínett ég er ekkit að reyna, ég tók það ákveðan að að veislustýra og og bara og gera allt annað að það er börn og það er aðeinslega að geta innbytt sér bara að því þegar maður er heima Margir, hvað, hérna, með Jóhann Sigur svona leikaræðina hérna, og hann er mitt að vera að tala um þetta svona, þessa kynnslu af leikunum sem er ráttur eldri og þeir eru bara vanirð í allan sinn feril og þeir eru að vera í þreim, fjórum þú stúr kannski, ef þú kannt að syngja þá ert eitthvað í því, já, svo ert að já, leika já. og svo ert þau mitt hérna, lesin og Svo er það þetta og svo er það þú já, já ég meina ma gerið að líka bara af því að peningarnir eru minni eftir því sem markaðir eru minni A, og við erum svona. ekki stór markaðir þannig að þú, veist, þú getur bara náð svo og svo langt í leikhúsinu og hvað er hvað er transformational momentið hjá þér? Þú veist þar sem þetta fer úr því að vera einhvern einn þú veist að vera leikarar á Íslandi sem er heldigast alltaf svoltið svona flest allir að þau snara réttt kanski nærð á eða eitthva yfir í getur... sko. að fá tæki færa úti var það svartur og leik Þa, já, já, það var það algjörlega ég leiki í henni eða hún kemur út 2012 uh -huh. og ég fæ síntal frá hverjum var það, ég fæ, frá Eskimo Models uh -huh. þá hafði, hún segir hérna, heyrðu, það er einhver umbúðismar í bandarækjanum að reyna að finna þig og hérna er e-mailið hans og það Matthew í Kaliforni hvaða skemi þetta bara að róa þaði, sko. Þá kom ljós að hann þekkti Þorvaldafið. Þorvaldafið var, var útskjöfst úr Júliart og hann var náttúrulega komið með einhvern umbúrsmann þar og, rétt. og þessi gæði var einhvern svona assistant þar og hafði, hafði séð svartur leik að leika því að Þorvaldur sem var þeirra klænt var með þessa mynd og, og hann var að fara að stopna sína eigin umbúrskjöfstofu með vini sínum og þá vantaði bara leikara og þús nóa leikurum mynd í LA en svo þús þeir vilja vera með alla þegar að casting spyr heyrðu einhvern sem getur leiki rússa sem getur eruðu með einhvern skandinavian thug skiluru eitthvað mm -hmm. svona og hann þeir vilja vera með alla flóruna og hann sé bara heyrðu þessi gæi hérna sé sköllóti hérna með þetta sem, sem er að með vöðvana og þetta ég er að þekki þann í leikur <gül> en hérna þanna hann hugsar bara ja við fáum hann í hérna níu umbúskristofan og og, og, og ok, hann ók geri hann frá Íslandi og hann flettrar gúglar eitthva Icelandic agency og uppkemur Eskimo bara Jóhannes Haukur bara er það eitthvað sem að þið þekki og þetta er aldfarðu lítil land <gül> ah hon bara láti mér vita og láti mér fá e e-mail ég skrifa til hans og þeir vilja heyra mér í síma og ég hringi og þeir hringi mig og spyrja bara mig er við representantir eða bara ja ja okay og ég spurði bara er er ég að fara borgar eitthvað hérna nei nei nei nei, nei. bara hefst, ef við ef við við vinnu þá fáum við 10% af því mhm mm bara okay er það yfirleitt reglun 10% ja það er svona ja það er svona þömulpunktaregla svo er einhver allur gangur á því sko mm -hmm. uh, Svo bara byrja þetta, en svo koma pröfinar bara, þú veist, ein á tvekja-tryggja mánuða fresti. Þetta er 2012. 2014 landa ég fyrsta, þá ringjaði þér í mig, bara herrið það er tilbúð. Bara, hæ, já, þannig fyrir NBC sem þú prófaði fyrir lærisveitnin, þetta var svona biblíu þettir, uh -huh. þú bara, það er í Maracó eftir þrjár vikur. O hérna, þá og þetta var í ágúst sem rétt áður en leikárið byrjar í Þjólgusinu. Mhm. Mm Þannig er hringdi strax í Tinnu sem var Þjólgustjóri og bara ég er að fá hérna hlutverk í Sjómarsdóttir fyrir BBC og, og og sem betur fyrir var engin síning sem var að fara í síningu. Ég var bara að fara æva. Þannig að það var að skipta út og og rétta því ég fór bara í ársleyfi frá Þjólgusinu og mm -hmm og þarna voru alveg skörp skil þarna. og síðasta sem ég gerði á leiksfiði var vori 2014 sem var söngleikurinn Spamalott mm -hmm. og ég hef ekki stíði á sviði í, í sex ár Nei. og hérna já, þetta byrjaði bara með þessu svo var, var þetta svona on-en-off þangur til í mars 2015 og þá voru þeir svo duglegir sko, bandarísku umbósmenninir þeir sögðu við mig eh þáttur þáttirnir áttu á um páska af því þetta er eitthvað sem að þetta byrjar á crossvestingunni mm -hmm. og að byrja, fyrsti þáttur páska dag á NBC mm -hmm. sem var í apríl þá segðu ég sko þú verður að fara til London og við bókum fundi hjá umboðsmönnum mm -hmm. af því við verðum að vera um umboðsmann í London líka mm -hmm. og og þeir segðu við verðum að gera það áður en þáttirnir koma út en samt rétt áður af mm -hmm. því að vera hype áðu Samt ekki búið að sína það, eða þeir eru lélir þá var það ekki gott nei, nei. Það, þeir voru svo clever, sko. Þannig ég var í það í Mars, lok Mars þá var ég bara í London að hitta einhverja umbósmann og við fundum umbósmann þar og það var hann sem rettaði með Game of Thrones stuttu eftir og svo bara byrjaði þetta rúla eitt og eitt verkefni árs leiðið mitt frá þjóðlukursunni rann út og ég framlengdi því uh -huh. og svo ári síðar þá heyrðu á ég ekki bara segja samningnum mínum lausum og ég gerði það þann að ja þann að það, það skarp skil þarna en ó svartar og leik var alveg nota turning point þar sko. Mm -hmm. Er það að leika á sviði er náttla vissuleitit ekki kanskje á einhurn finnst man eins og mörgum leikum finnst ta kanskje mjög gaman. Já, það ja. náttla er aldrei að fara að gefa þeir jafn miki pening og það er dalti öðru vísi. Vil, er ekki algengast þó leikara sem væru kanskje með samningi og þau ef þeir myndu fá tækifæri svo túrt að fá. Mhm. að Nú er bara að dýfa mi að mig í bíómyndur og sjómasætt í svona langan tíma því svo get ég alltaf stíði að leika aftur á sviðið seinna þegar það er eitthvað sem bara sálinni mér vill. Sko. Já, jú, mjögulega. Sagnar þessu eitthvað? Uh, að sömu leiti, já, en að mörgu leiti bara alls ekki <hæk> og þar þurfum við að skoða sko, hvers eðlis þetta er. Að leikarar geta einhvern veginn bara leikið eins og horfum bara okkar topp menn, hilmisnaði og, og hérna og hann hérna Ingvar og mm -hmm. og svona sem geta bara algjörlega valið hvað þeir gera. Mhm. Mm og er ja, svona nú er ég bara að gefa mér það að þessu þeir mjög að, sáttir í sínum, svo veit ég ekkert um það. En ég var aldrei í þeirri í leikhúsinu að geta bara nei, ég ætla ekki að gera þetta. Ég ætla bara að gera þetta og í mér langar að gera þetta og, þú veist jú jú hæf að gera, það var ekki þannig með vantað Ég var fastráðinn í þjólukhúsinu og ég var í líki borgarleikhúsinu eitthva en miklu meira að gera þar sem ég var látinn gera kannski og að því ég kann að syngja og spila hljóðfæri þá var ég líka látinn í söngleiki mm -hmm. sem er gaman, en svo þau byrjar að gera mikið að því þá er þetta örgbúl að vera söngleik mm -hmm. og er bara að verða svolítið erfitt og svo kannski lendir því að vera í einhverju stikki sem að þú er, hey, hefur engan áhuga og er kannski litlu hlutverki og... Svo er það minn Já, já, en þú veist Og þá trum... þarf þetta að gera aftur og aftur já, og aftur, já, og aftur, einnig, aftur. Sko, Og þannig stundum og stundum ertu bara í einhverju sem er bara lélegt það er ekkert allt gott það er ömulega dóma og bara en ertu einhvern veginn alltaf að æfa og leika, æfa og leika, æfa og leika mm -hmm. og þetta er rosalega lýjandi og þreytandi vinna, getur við verið Já. það, hún var það í mínu tilfeyti að, að því ég var bara vinna svo rosalega mikið Einmitt. en inn og milli lendi maður í því að sem mér er bara óvarleg huga Englar Alheimsins leiksýning sem ég tók þátt í sem var óbúftlega svona skapandi vinnuferli og mm -hmm. gaman að vinna sýninguna og leikana ég myndi alveg vilja að fara í leikúsið að leika með ö, vinu mínum aftur í einhverju skapandi umhverfi með eitthvað skemmtileg skemmtileg efni við ja. áhugaran efni við mm -hmm. en þú veist ég myndi kannski ekki vilja leiki einhverju leikriti sem ég finnst lélegt með einhverju fólki sem að ég veit það ekki það er náttúrulega, er yngir fáeitar hérna já, Nei, nei, ég meina bara að þú veist það er, það er einmitt líka þetta svona ég veit það ekki, fólk sem vinnur kannski ekki skapandi vinnu mm. hugsa oft bara veist, hvað það getur þetta að vera leiðilegt. En það er bara öll vinna þannig ef þú kemur á punkt þar sem alveg sama hversu skemmtilegt það er, er að þér varð að endurtaka það í 200asta skifti og það er ekki eitthvað dagur þar sem mart ekkert frábært leikupplæður og það, bara, og og það bara langar því ekki raskað að gera. Það. Já það er erfið og þá sko sum eru bara sýnt þú veist 10 sinnum eða 20 sinnum og það er óþarfað og það er yfirlit þau sem manni finnst mest skemmtilegt sko. Mm -hmm. svo er má leik í farsa. sem að er bara snýst um það að fá hlátrana og þetta er svona vel uppbyggir skrifaði brandrar og ætlir... en það sem verður ó þú leikur það kannski ég er gert ég hef leiki í einhverum tveimur þö sem heldi að þremur en þá alveg sko meira en 100 sinnum hvernig það sem það er aldrei leiðerlegt á sviðinu nei því þú ert alltaf með áhorfendu sem eru nýir og þar er eitthvað pingpong í gangi en það sem verður ógnæsla er það sem að gerast bak klæða í þennan búning enn einu sinni, og fara hérna standa, nú þegar ég að býði tímyndir og hlusta á þessa senu sem ég er búin að heyra 300 sinnum mm -hmm. og ég vera að nenni því ekki en svo er alltaf gaman inn á sviðinu mm -hmm. Hvað er það sem gerist þar? Af hverju verður, af hverju verður alltaf gaman inn á sviðinu? Það, það er áhverjöndinir það er bara galdurinn mm -hmm. og þú getur ekki liftir að verða leiður á því að segja einhvern brandara ef þú fær hlátur þetta er svo mm -hmm. Og... Það rosalega af því sem ég hef komist til að, að performa eitthvað er er hérna, halda fyrirlestra. Já. Held mikið af þem og þá kom alveg móment þar sem var honum rosa þreyttur af þetta var svo mikið. Já. En alltaf þegar að fyrirlestrunin byrjaður. Já. þú ert með fólk fyrir fram og finnur viðbrögð þá er eitthvað bara að fara viðbrögð og þú finnur að fólk er að hlusta já, já. og þá svona, það fær mann til þess að bara eitthvað neginn, já, já. bara bóðefnakerfið þetta er bara, bara viðbrögð þetta þurfum ekki að vera stóri hlátrar nei, nei. að því að eins og fyrirlestur er ekkit uppistand nei, nei. bara að það fá svona, að eða smá já, bara finna viðbröð Já, bara þetta privilege einhvern veginn að ég er með aðtegli alls þessar fólks akkur að núna já, bara er... svona mikið af fólki sem er bara hér til þess að hlusta á mig já. eða horfa á mig þú veist það er einhvern veginn, fylgir því ákveðin ábyrð sem maður vill standa undir Einmitt, og Þetta er eitthvað að dytta við þetta, þetta er eitthvað þú finnur að þú með einhvers vald til þess að mögulega reyfa við einhver, á einhvern átt mm -hmm. hversu lítir fjöllegt sem það kynna vera þá er það eitthvað sjúklegt sko, a að, hérna, að finna það mm -hmm. og það er það sem ég sagt nú leikúsin og ég mynd alveg vilja fara aftur En þá á mínum forsendum, ég myndi vilja, ekki bara eitthvað að, mér langar að fara aftur í leikhúsið, mér langar að fara aftur að leika með áhugaverðu fólki, með áhugaverðu efni fyrir fólk. Það, þannig að, jú, ég sakna þessi, ég sakna þessi ekki að leiki fjórum síningum ári. Uh -huh. Þó að það sé líka ákveðum forreittenda staða og maður er heppin að fávinnu, þá er bara stundum og mikið að það er góða líka. Sko. Svo erum við með einhvern vegin Já. Var nú bara þú vissulega kallað neitt vaðahlutaskrammi prins og persi eða eitthvað sunnar má er hefur að tilfinninguna hann sé bara með ástríði fyrir leikun sko eitthvað og. Já já. Og setur fleiksýningar og það já, sé bara hann, svolítið ja, það hann hefur líka það verið sko, frá upphafi að, að búa til sitt stöf á að sínum forsendum. Ég var ekkert mikið að mínum forsendum í leikhösunu. Ég var meira bara að að, veist, að gera það sem kom og og svoléis. En óþokkin. Hérna, er já. það svona eitthvað. Og varst nota mjög góður í óþokkanum í Í svartar og leik já, Hvað er já, hérna Það er svolítið í úti líka sko? er Það er um að segja Er það fór svona eitthvað sem að Sem að menn ná í þig Í það hlutverk Já ég, Hérna jú ég, Og ég leik nú ekki alltaf óþekka, óþokka sko, en, en jú Það virðist leggja vel fyrir mér Að gera það Þú veit nú með eitthvað blæti fyrir því sko. Aðeins en Það er hérna en Það er sko Þú veit ekki hvað er sko það er Þott með lúkkið sko. Já þetta snísti yfirleitt alltaf um það sko það er hérna einmitt Mari með eitthvað skegg og dökkur yfirleitum og og það að leika óðþokka sníst náttlæga fyrst og fremst um hvað er í handritinu sko hvað mm -hmm. efni við ertu með. Af því þar er ekki hægt að leika óðþokka þú, þú getur ekki verið ég vondur yeah, þú verður bara að leika efni viðinn sko og ef mm -hmm. að persónan þín sem er hrikalegt þá ertu mm -hmm. óðþoki sko. mm -hmm. Það þú verður að finna óþóka nýðið. Nei, raun ekki, þú verður bara alltaf að nálgast efnið sem, uh, þú veist, hvaða, hérna er ég með senuna, hérna er mm -hmm. með söguna, og maður skoðar sína sögu, hvað vil ég, hvernig að ná því fram og hvað stendur í vegið fyrir mér. Mm -hmm. Átta sig á þessu, hvaða taktikum mun ég beita til þess að ná mínum markmiðum í heldina og í hverri senu fyrir sig. Mm -hmm. Gæti ég hérna verið minna agressífur af því að hérna er ég meira agressífur svona byggjum að er upp sinn performance í eina bíómynd eða í sjónastatarsýri. Mm -hmm. þetta, þetta er vinnaleikarans þegar maður er búin að læra tekstan, það, það er svona algjöftaugatri mm -hmm. að kunna tekstan. Og ef þú með góðan efni við og, og, og hérna vinnur hann skipulega og markvist, þá, þá ertu orðin óþóki en þú nálgast það bara hvernig geti þjóna efni viðnum. Mm -hmm. Er ekki, er ekki það sem út að lýsa þannig að góður leikari verður og einhvern veginn áttu að vera með dálítið háa tilfinningagrind, sko? Verður einhvern veginn að geta sett sér í spór þess að mann er að leika? Já, jú, jú örglega. Því maður fyrir að hugsa um bara svo svona aðra fremstu leikara þú sést Leonardo DiCaprio og svo þú veist, er eitthvað, þú verður að finna einhvernu svona smáatriði sem sem svolt að hafa ákveðin þetta hafa ákveðin element til að hæglega geta þetta sko. Jú maður það, maður verður alltaf að hugsa hvað er á bak við sem maður, ja. að vera að segja mm -hmm. hverju vill viðkomandi ná fram. Mm -hmm. Það er fólk og maður, nota, maður sér það líka bara í lífinu og þegar er að fylgjast með pólitíkur sem anna bara hugsa hvað er á bak þetta hvað vakir fyrir fólki. Mm -hmm og hérna þanna er jú þetta er fundamental partar af því að vera leikari það er að að, reyna að setja setjast í spor annarra mm -hmm. hvað þau eru að upplifa og hérna hvað það vill hverju þau vill ná fram og af hverju Mhm. Mm þú setur þér í spor pólitíku sem sagt á einhverum fórst í kannabiss yfir Mastu þú? <laughs> já, kanna, já í mitt. Þú vinntir það aðraunt þú þú með það að Google folk. Það er já. eftir eitthvað svona já kannabis rifrðil. <laughs> já, það var, sko, var ekki meira rifrðilinn það að ég setti fram eitthvað rosala harð orðan status. Já, já sem að fór svo rosa víða en það var þetta rosalega óvandað hjá mér að slengja svona fram og ég hugsa stundum hvernig fólk nennir því að vera þú, þú veist, þú gerir þetta að einu sinni og það vera þessu, bara fólk sem er í þessu alla daga sko. en svo brynnja hann hér já, já <laughs> það, hans, hann er náttúrulega að vinna hann er á alþingi, hann er fullt rúið fólksins og allt það, á meðan ég er ekkit í því ég, ég er leikari og, og áhelst bara ekkit að vera tjá mig sko jú, jú. Ragnar hérna, er að þú viss má er að reyna að ná til fólks í gegnum bara sögur mm -hmm. í hvaða formi sem það er þanna enda sko, þetta var náttla fyrir 5 árum síðan og Já ég sé ertu er, er, er kominn á þann að þú þú með eitthvað svona Twitter sem er sem er hérna eh uh, mjög mjög að þau bara geymeran fyrir þig bara í Já, ég, því það er ekkert mitt hérna þar er engin eftirspurn eftir að því að vita hvað mér finnst um eitthvað svona sko. og þessi þessi kannabís status ég, ég slengdi fram þetta var eitthvað ég kallaði einhver havar einhverir hassausar sem væru ekki produktívir í samfélaginu <laughs> og ég hef enga tólerans fyrir svona regli og eitthvað og holskepplan sem kemur yfir og maður skilur það sko, vegna þess að þessa eru þegar þú skoðar það er ekkit hérna, verrin áfengi á mm -hmm. hana og það er fullt af fólki sem kann fara vel með Alkjöla. þetta og tala og ekki um þegar þú dörðum fullorinn þetta er náttúrulega, ég held að segja algjörlega viðugend að ef þú ert Uh, unglingur og er ekki orðin þroskaðar þá er þetta rosalega hættulegt Alkjörlega. og getur haft gríðalega skadalega áhrif á geðhilsu og annað Alkjörlega. en sama með áfengið þetta en svo er fullt af fólki sem að, vill kannski frekar fá sér eina jónu Jú. um helgar heldur neittbjóur og er 35 ára og er frangóttastjóri fyrirtæki En út af lögunum og, og stigmanu, þá einhvern veginn þetta setja þú út fyrir reglu samfélagsins. Mm -hmm. Það er auðvilega rosalega óþólandi. Maðan, þess vegna skilum að viðbröðum eh, við svona óvönduðum akkurat. hérna einhverjum status frá þessum með leikara. Hvað er þú að tjá þig hérna? ræfiðliðin, hannig að ég skilu þessi sem og þetta er auðvitað ekkit sem að hefur neinn langvarandi áhrif á nei, neitt sko. Nei, hérna og það á það með æfingarnar, að þú í einangruninni hafður, það er gerða æfingarnar 5, einhverja svarsennar gerða æfingar Já. Já. Þú, þú, hérna Tókst svaka tímabil þarna fyrir uh, svartur leik. Já, já, já massaðu fyrir það. Þeir heldu uh, að ég mani, yes, ég ég hitti oft þegar du varst alltaf hérna í Íslandi og hitti oft nær í laugum. Þar er Já, við erum tekið svona blessa í laugum sko. <gly> og hérna núna getum við tekið svona stopp. Eitt mitt. Við við vi höfum aldrei talað þannig saman svona eitthvað á Var þetta svona frægur hitti frægan? Það er mjög fyndið, það Já, já. Haði er, er mjög, mjög fyndið koncept að maður er einn ná... og maður heilsar einhverum af þæm að, að veit að þú veist kur ég er og ég veit hvað þú ert og... þú sægir það. Þetta sjóma <laughs> svo faralætt. Já þetta er samt bara eins og að vinna í sama fyrirtæki. Kanski. Það getur verið að við setum vinni í einhveru fyrirtæki og þá er eitthvað fólkanna sem þú sérð alltaf. Mhm. <shætti> en þú talar ekkert við aðeins svo ef þú hittir allt í matburúð þá og það er það sem þetta er við sama fyrirtæki. Vi vitum, þetta er þú fólk er að horfa að þetta, hvað er þetta að tala um, sjálfum glöðu haldið þetta? Nei, ég er samt, þetta barst aðeins ég tala með um Gunnar Nelsonina. Já, Þann já. Hann var um þetta, ja. Hva, hvað er þetta, af hverju er maður alltaf að heilsa öðrum sem eru þekkt? Er ég gerir þetta, en ég veit það, að, það það að það er að gera við erum að vinna í saman fyrirtæki. Jú, jú. Við erum frægir á Íslandi, sem er rosa lítið fyrirtæki og ekki mik Er þína þá nýtt sem að ég er eitthunnar upphætt í fyrsta gæfti núna þar er þar að maður er með devoted ákveðinn hópa fólki sem hlýstir alltaf á podcastinn hans að þá kynnistu náttúrulega manneskjunum dalti vel sko. Já já. Þú ert að heyra hann að vera að tala við aðra og, og tala sjálfa og eitthvað þá Einmitt. þá er ég fann að lendi í að bara svona fólk sem er komið upp á mér sem bara svona heyruðu ég bara mér líður eins og ég þekkiði mjög, já, mikil, já. Sko. Ég ég, mjög því ég mikið. því og mér mm. finnst ég þekki að þig rosa vel af því ég er um, hérna, var skammaður dalti mikið fyrir að ég um sjál Að ámurlega skoðanir. Er svo er svo bara, ég núna, nú er fólk fara að hrósa með fyrir það, af því þá fólk pattar já og þetta er ekki viðdal, þetta er samdal. Já, mér varst það bara ljótt. Hei. Og hvað með það þóðu nefnir oftar en einu sinni að sýstiðin býr í Fraklandi <laughs> eða þú hafi gert hérna bíómyndum að Maður finnir það sjálfur að því þetta eru samtöld. Og ma lændir oft í því að hérna ma er í samtal við einhvern svo hítir einhvern annan og annan og þú ert ofta að tala um sömu fyrirni. Ma gleymir sko. jafnvel segir sömu brandarn af því að ma er hérna áh ja ég sagði þetta var sniðugtir þegar var að tala við þennan ég get sagt það aftur núna já. og é, það er svolti gamann af því að ma fattar við hlaðvörp mm. eða podcast þetta er svo eitthvað þar þar er ákveðinn hópur fólki sem er að venjast þess og þá Já. kemur það inn í format og ég hef hafandi verið í fjölmiðlum, þetta á að vera viðtal og þá er eitthvað Já. svona, síðan sami hópur fyrir hann að senda mér hós núna, er það, nú skil ég hann er nú bara dóldið gaman að þetta séu samtölu og hann er bara, haldur bara áfram að endur taka því sko. Já. Já, og mér fannst, mér fannst erfitt að horfa á, þegar sóli hólum var að gera grína þér, það var svolítið brútal Það var, það var brútal <laughs> Þetta var brútalt Og ég fekk alveg stingi hjarta, bara elsku sölvi minn. En ég sko, þú tókst þessu að... Já, hérna. já, ég tók þessu mjög vel, en innbóksum mitt daginn eftir var róslega fullt af skilabóðum frá fólkið sem var mjög reytt fyrir mína hund. Já, já, já, já. Bara bæ, bæ... En þetta var líka bara fyndi hjá Sóla, hann er flottur, sko. Já, já. Hann var í sætinu sem þú er því núna, hann heika mig. Já, já, ymmit, já, þegar hann gerir skæntinu. Já, já, hann gerir skæntinu. <laughs> <hann gerir sketchin. laughs> en... Hvernig fórum við þangað? Ég, ég var að tala við um æfingarnar. Já. Við vorum að tala með um laugarjá. Ég ætla að koma því að þú veist, ertu, ertu búin að halda á fram bara síðan þá að þú veist nú svona... Þú veist, ég er aðeins búin að bæta mig núna. Já, sko, þú jú, þrekin, allir, ég var sko. í algjörurugli. Ég var bara feitur og hreyfiði mig aldrei mm -hmm. og borðaði sorp. Ég er að tala með, um, ég fekk mér oft einhver hamburgara tilbúð, bara út í bíl og áta á milli mála sko. Mm -hmm. Hann uh, það sem breyttist þegar var að undirbúa mér fyrir bíómyndina var eh uh, í hreinsað matraði og síðan þá hef ég yfirleitt rokkað upp og niður í þyngd en ég er búna að halda ég hef, ég hef ekki drukki gos síðan þá. Okay. Hann er ákveðinn hluti sem ég borða aldrei. Ég borða aldrei snakk. Okay. Og eitthvað svona, eitthvað svona sem er bara sorp. Mm -hmm. Fullkomlegt sorp. Mm -hmm. En þú veist svo fæi ég mér kannski 100 gram af súkkulaí, dökkur súkkulaí. Mm -hmm og og hefst, og eitthvað svona sem er rosalega mikið hitaeiningum og ma getur alveg fitnað mm -hmm. en þetta eru samt alveg góðar hitaeiningar. Ja, þetta er fæða. Já en svo náttur verður ma að svo fyrir hreyfingin upp og niður. Hvað er voru svarsanningar æfingarnar þínar í innangruninni? Það er allt svona sem ma getur gert sko að heima hjá sér. Já. Þá er ma að gera hérna ma er að gera armbeir, ma er að gera maga hérna, hvað heitir þetta? Já bara svona kröns, maga, kröns, kröns, kröns. Já. Já. Og ma finnur stóla og gerir dipps fyrir höndurnar. O hérna hvað var þetta svo tekum að stólbukun inn kústskaft og, og pullars upp þannig ma reynir að finna eitthvað til að gera uppþývingar í Já. og hérna allt svona eitthvað svona eigin þyngd. Og... Ertu búinn að vera síðan að COVID byrjaði duglegur við að gera heimaþjálfun? Nei, Nei. Ég okay. er búinn að fitna í COVID. Aha. Það var bara í einangruninni sem ég var ógnæstla góður. Okay. Og ég hef mist að alveg einhver 3 kg bara á sem tveimur viku og murt mikið að vökva tapa og svona. Jö, jö. svo um og var laust og aðeins hérna að sleppti ég. Er það ekki líka því maður, hérna, maður pikkar upp hluti frá fólki sem maður er umgangast og þegar maður er komið kannski á það stað sem þú veist því að vera leiki hlutverkum í myndum þar sem er bara mjög mikið bara svona háglasa leikurum að þetta er yfirleitt, maður er á tilfinningunum þetta síða upp til hópa fólk sem hugsar freka vel um sig. Já, já, þú veist, já, það er það svona, og, þú veist, og þá, þá hugsa maður kannski sér sjálfur, já, það bara ég hérna já pikka, maður pikka upp úr umkvörunum sínu, sko, Alkjöla, þeim sem maður er með og maður reynir að hafa þetta, eins og þegar er heima þess að er svolítið leðilegt núna að world class skuli vera lokað, já, heima í bara að loka, á heima hann í laugardalunum bara hlýðin á mm -hmm bestu stöðinni ég ég hef kannski ekki fara að alla stöðurnar en world í laugum er hún er risastór ég þú veist hvernig það er jú, jú. það er eitthunn að allt í boði afnar sko mm -hmm. og ég á heima rétt þjá og mérinistu rosalega gott þegar ég er heima að skikka sjálfa mig til að fara. Akkurat. Það er svolti erfitt þegar maður ætlar að æfa heima hjá sér svo auðvelt að sleppa því. Það er bara ég tók byrjun covid þá var ég með eitthvað bara sná 20 mínútur á dag, svo út. Svo bara hættir þetta sko. Nú er aftur, en, en ja. það bara er Það er aldi engin sem heldur sama aga í heimaævingunum. Men bara það um leið og þú mættur í líkamsræktastöð. Þú ert kominn inn í laugar. Hvað ætlar að gera? Ætlar að fara hérna, þús þú, það er ekkert annað að gera en að gera ævingar. Og þótt þú eigir svona semíleleg ævingu, þá er það samt æving. Sko. Ég erna það veit ekki hvernig það er í öðrum en ég er eftir dalti miki það að fara út úr húsi þú ert bara eins og ég vill að fara vinnu ég vinn ekki heima hjá mér ég verð að fara út úr húsi sko ég verð að vinna í tölvunni en ég ætla að æfa og verða að fara út úr húsi mér finnst da líka gott skilurðu hérna, þó ég sé kannski eitt heima við daginn og er með eitthvað handrétt sem að læra þá finnst mér betra fara á eitthvað kaffihúsi eða eitthvað og, já, sem er heimili manns Mhm. bara til að ná ná fókus Mhm. Mm leikurinn sem við værum að vinna með hefur upplifað eitthvað svona óræmverulega móment. Eins og hann sagði á honum þústk ekki margar og ekki að móta hérna Óskarssaluna að hafa hægtri og það er þetta og þúst Já, það er manni finnst svo fyndið að sjá þetta, þúst að, að, að hitta Charlis Therón í lobbínu og hótelinu. <laughs> og við erum bæði að vinna í sömu og hún er að taka með börnin sín. Mm -hmm. Hvað er enn að gefa þeim að borða og, og ma situr bara með mm -hmm. samt bara þetta er Charlis En svo er þetta svo móment þess og svo bara af því að hún er auðvitað bara hérna bara mannneski eins og allrar aðrarir mm -hmm. og þú veist svo sem er að er að hitta þetta eru nokkrir sem, sem er yfir hitt sem er svo stórir og mm -hmm. í enn með kellen manar allt inn að vinna með honum en mm -hmm. svo er hann bara sofnanður af því að hann er gamall kall sko og þarf að leggja sig á daginn mm -hmm. og sefur einhvern inn í sófann með hliðina manninn <laughs> ma <maður> langtar svona <laughs> hver er stærstu, yfir honum <laughs> hver er aftur stærstu hlutverkinn hans Er hann Gandalfur auðvitað hann nátt Só hitti líka Kate Blanchett úr hérna sem leikur Like a Lord of the Rings og, og mörg aðra geggjur leikmenna. Ég leik þar átti ég svo skemmtilegt moment af því að við vorum að leika bíómynd sem heitir Where'd you go for a debt sem Richard Linklater leikstýrir og hún leikur auglusta aðalhlutverkið og ég leik bara smá hlutverk sem skipstjóri á borði í skipi sem hún kemur í. Og þetta er tekið upp þetta á að gerast á Suðurskautslandinu en er tekið upp hérna við strændur Grænlands. Uh -huh. Og við ferum man að við siglumum erum í 5. dagum borði skipi siglum upp fyrir hérna bauginn sko þegar við erum kominn að norðurpólinn. Okay. Og þar er allir að koma frá Bandaríkjunum nema ég er að koma frá Íslandi og hún er að koma frá Ástralíu held ég. Þanna einhvernig erum við bæði og það var ekki beint flug frá, bara ja ja ég finn mér og flugull og flýta Grænlands. Mhm. Uh -huh. Nei. Það var ekki Þannig ég þurft að fljúa til Kaupmannahafnar, gista í heilan nótt og fljúa svo til Grænlands. Þá var hún nefnill líka í þeirri flugvél. Og oh. við vorum 2 ein á undan öllum hinnum að allir frá bandarækjunum voru að koma setnum daginn. Mm -hmm. Og við erum sótt á flugvötilum og hérna, keirði út í skipið og, hérna, og svo erum við bara mætt hann á að skipstjóna tekur á móti mér og keitt. Mm -hmm. Og bara, heyrðu það, fólk kemur ekki fyrir nefnir fjóra tíma, við erum bara sjá skipið og það er að tala um ís jakara, fljóta í kringum og sólublíða og, og svo fá við að, að, að borða þrírættan hátíðsverð saman í, í skipstjóra kátinni, ég og Kate það er svona mómið til að sem ég var bara, hvaða er rugglið þetta? Einmitt. og ég er að leika einhverja smárullu hérna, ég, ég, ég er í teimilegtum atriðum en ég er hérna, í þrírættan máltíð og við vorum bara að spjalla saman og, mm -hmm. og hún var einmitt líka að tala um, þessa upplifun hennar af Lord Rings að þetta er hennar svona stærsta mest að hafa gert fullt af öðru en þá er þetta svo plássfrætt giggi hennar lífi. Eimitt. Og en hún segði ég varð í 3 vikur. That's it. 3 vikur? Já þú pælir í því, ég er Ragnariel, hún er hær í einhverum örfáum sem. Það er reintar góður punkt. Alltaf sama stað. Já. Þust hún segir ég fór til Nýja Sjálands frá Austríliu, þetta er rosa stutt. Mhm. Mm Varði vikur og búið og svo er þetta bara 20 óra setna ennþá bara mesta dæmi sem að fólk vitnar í viðmiði sko Ha finndi ég einmitt að vera tengdur við eitthvað svona hlutverk já. sem jafnvel tók ekki langan tíma. Nein, ja, og mein aðrir í Lord of the Rings voru þarna í 3 ár í tökum og bara Mhm. Mm eru með tatú og bara bræðra lagið og Já, já, já, já. Hvernig heldurum við með bíó af því við tala um Lord of the Rings og svona? Helstra bíó. Bíó er aldfarlegt sérstakur staður núna eftir Covid að hérna er ekki verið að gera eitthvað samninga núna með Hérna stóru myndirnar hérna verða bara frumsýndar á HBO og sama og þær eru í bíó og Já einmitt. Þú skortar sig því af því stærsti bíómarkaðurinn hefur notað verið í Bandaríkjuna. Nú í er bara ekki búnir að fara í bíó síðan í febrúar mars. Nei. Kortar sig því bó skilið að, að fólk soldið til að bara vera heima hjá sér. Jökusta deig aldrei alveg. Nei. Það er soldið eins og fólk spáði dauða ja. til. Ja. Það er alltaf einhver hópur sem vill þetta. Ég vil fara áfram já, í með þetta. Kvikmyndahús, upplifun í kvikmyndahúsi, að við ekki alltir með heimabíó. Heimabíó sko. Þannig að þar er alltaf einhver hópur sem mun vilja fyrir bíó og ég held að verði áfram markaði fyrir það. Þú er á meina kort að sé kort sé verði minna. Já mögulega, mögulega. En það, það, er, líka, sko. það er bara eins og tónliststreyðinaðurinn. Mm -hmm. Þú selur minna plötum, þetta er allt komið á streymi, þetta er kannski breytist bara. Mm -hmm. En hérna þessa sjómar seríur ná nota líka einhvern ein veginn... Ná að segja sögun alltaf öðru í sinni einn bíómynd. Já, já, já. Og þetta er alveg veistla fyrir leikara að fá tíu klukku tíma hérna, sögu til að segja frekar einn og halvan tíma. Hver er helstu munurinn þá? Bara fá að fara í meiri smáadriði? Já, og... þetta er bara lengri narratífa já. og praktíst sé þá það er minni tími sem fyrir að skjóta þetta. Í bíómyndunum þá er... Það er óheyrilegur tími sem þeir gefa sér stundum að nóti sérstaklega. Það er kannski ein sena e, e, veist, í eitt dag, jafnmel sko, ef til flókinn sena, þá er bara þessi vika er þessi sena. Þetta er rosalega langur Já. tími og tíminn fer þá ekki í að leika senuna, heldur meira einhver, einhver stöndi eða einhver, einhver skot sem eru með einhveri þyrlu sem á að fljúa hérna eða dróna eða eitthvað og mm -hmm þann íburðun verður svo mikill og tíminn sem fer í, í hverja sekúndu er svo mikill að meðan sjónvarpið þó að það sé ennfá svolti stórt stór, stór production þá er samt bara að, þú veist við erum að fara að taka upp þessi 3 atriði í dag mm -hmm. og við verðum að gera það á eitt kjafta við af því að svo erum við að fara annað á morgun mhm mm þanna það er aðeins er, og það er neyðast, neyðast leikstjórnir þá til að vera með minni smámenn sem með já, já algjörlega já. og sérstaklega sjónvarpsþáttinn vegna er showrunnerinn er Hann sósson, er grúðinn sko það ja, sem stýrir. Það kominn leikstjórar sem leikstýra alltaf tveimur þáttum í einu en þeir eru ekki sjóranerin. Hann óvrarar allt. Sko. Hvað er að vera sjóranerin? Hann er bara eins og yfirleikstjóri. Hann ræður allri seríunni en hann hefur ekki tíma til þess að vera á setti að leikstýra hver einu staðatriði. Það þessar erum við með leikstjóra. Eimmt. Og hérna af því að hann er þúlust þegar vera takur þáttur 4 og 5 þá er hann á kafi eftir vinslunni á fyrstu 3 mm -hmm. og í handritunum á Þann að hann er svo í og með, hann ræður öllu en leikstjórarnir auðvitað setja sitt mark á þetta. Þeir. þeir eru leikstjórar en sjórunnurinn er gott sko. Hver er upphaf á sjórunn seríunnar af því sem að hefur Það það er með það er svo mart sko. Það er ég er hræddinn um að ég bara að mainstream hvað það varðar. Ég meina, mér fannst hérna við er sí búin að vera horfa ósark seríurnar með mm -hmm. stær fráfrá bara ég horfa á eh Viking seríurnar sem Ragnar Ragnar's einmitt er að búa eftir síðustu 10 þáttunum Já. er að, eftir að það droppi og hún er í risa hlutverki Já, þar það sko. Haust stóru hlutverki. Þanna hérna er miðvist gaman og ég veit varðar hvað má r nefna mína mar horði að það Breaking Bad og ég er alltaf að horfa á eitthvað og það er ég þetta mikil... konar bara ní snild í Já. bara hvern og sem náttla líka Game of Thrones og eitthvað einhvern hvernig flakkar Já og hérna góðir gæginn verður allt í mun vondir gæginn og einhvern einn þetta þetta þetta nær svona nær 50 í heilanum mannanna á því 9an hátt sko. Ja, ee endalaust til af góðu stuffi og svo getum við að gefa einhveru séns og maður kláraði ekki af það maður fílaði ekki Ég sko. horði á fætti sem að <hæð> ég leik nú sjálfur í. Ég gafst upp á fyrsta fætti sko. Bittu. Já, þetta er maður á að geta sé frá þessu. Nei, ég var ekki fyrsti þá aftur. Ég gafst upp í æri þætti sem heitir Letters for the King. Mhm. Mm Heldði þetta séu 6 þættir, ég gafst upp í öðrum eða þriðja. Þetta er hérna, ég leik bara í fyrsta þáttinn. Ég var okay. búinn að sjá mig. Skoð. Okay. Og hvað varó langt reiðið? Já, er bara sagan var ekki alveg að. Ég náttla las bara fyrsta þáttinn. Mhm. Mm Af því að mér kemur í raun ekkert við hvað gerist eftir nei, nei. það, vegna þess að ég er bara í fyrsta þætti. Þannig að ég hugsaði bara, ég bara láta þetta koma óvart. Þar þetta Og hérna, svo okay, horfi ég á þess að þetta í fyrsta þáttirnum, ok, svo annað þátt bara, ok, pínu, pínu styrt, ok, svo í þriðja þetta ég þá lenda aðal karakterarnir í einhverju snjóflóði mm -hmm. og sko, við erum að tala um snjóflóði, massíft, nýður allt fjallið og ég bara, ok, þeir eru döðir, það er bara, eða þá, það er eitthvað megadæmi að fara í gang að leita þeim og eitthvað, sko, Nei, nei, bara í byrjuninni á næsta þætti, þá svona séð maður inn í skói, það er allt út snjó og eitt karatinn bara svona puf, með svona þundlag af snjóið við sér vakna bara, <laughs> og allir hinn er líka, bara á ok, hættu búið. Ekki gott fyrir mann sem þekki snjóflóð. Nei, bara glætan, þetta bara gerist ekki svona. Og þess vegna oft ef að auðvitað hefur þetta ekkit endilega gera með frásögnin eða handritis per sey, en þú getur ekki sínt mér eitthvað svona að þetta er bara kjaftaði mm. þess að reyna að hafa hlutina trúverðu að svo fólk hrífist með það, það er hérna þess vegna reyna maður að hafa hlutina believable sko, mm -hmm. að þau verum að reyna fá fólk með. Hvað finnst þér hafandi tekið þátt í svona stórum sjónvarserjum og svona um það hvernig það er alltaf komna sjónvarserjur og Íslandin og það er sérstaklega ófært sem eru svona alltaf á bara allt að eru levileg en annars sjónvarserjum Mér hefur nú verið þakkað fyrir ófært Nú, nú, nú, ég hef ekki komið nálega sko. <laughs> því Það var einhver í Suður sem að sem að hann var að vinna, var í krúinu og hann sá bara ísl Já, þetta er eitthvað hann, þetta er gæinn sem að, ég var að horfa á í Trapped já. og hann bara, I, I, I loved your performance in Trapped, mate, thanks og ég var að, já um. Það er ólegaðari Já, ég held ég var í ólegaðari það er alveg er og já, já, og á. íslenskur og eitthvað og hérna en, en já, það var ekki ég en, en stórkvæmstlegtum mitt að hvað Trapped hefur farið víða Já Segirðu eitthvað ekki að við getum framleitt sjónvarpsefni eða þú veist þar er eitthunn einu brjóti þessa múra þú veist einu sem var íslenskir leikarar bara leikau í Íslandi nú er það svolti svona aðar brotna og síðan er næsta kanskje að við getum fara framleitt efni sem bara heimurinn hefur gaman heimurinn. að sjá. Já. Já. Ég held við þurfum að fara stofna stofnuna með okkur eitthvað félag. Mm. Þetta er ornur alveg þó nokkri sko. Við erum með Heru Hilmars sem að er Akkurat. í svaka verkefnum og mm -hmm. og Heiðu rít, mm -hmm. og ó fó hann og svo erum við með auðvitað in kvar sem er hefur alltaf verið svona með annan fótinn erlendis og gjöll og fullt ættir, orðin, Ólaf, og þetta er við erum örugglega orðin Ólafur Þórættur ættum að sjá um mikil 10 15 manns Heimitt. sem erum að a vinna svona erlendis Mhm. Mm við ættum að vera með ársáti og Er það ekki? Hvernig er hierarki í, í þissu hérna? <laughs> Svolítið kannski ég komið svona aðeins hægtjagt þegar að því einu sinni voru þetta bara bíómyndið, nú er það með að þessi sjómastáttarsyrjur, en hér er ný, þú veist, eins og staður þess að þú ert komin á, sem er kannski svipaður og sem þessum Ólafiðar er á, að það er svona komið ákveðið aðdunu öryggi, Já. þú veist, hvað eru mikli peningar í þessu, það að er svona bara. Ja, þetta, þetta er miklu meira en hérna heima af því að þetta er markaðinn er svo stórur mm -hmm. og maður er með umboðsmenn og maður er með lögfræðing mm -hmm. sem er, a, er að gera dílana fyrir mann sko. mm -hmm. og þá stundum geta þær dílana þar er svo þar að sjá hvað er í boði hérna ef við er að leika pínu lítil bíómynd mm -hmm. Þá er ekkert rosalega mikið svigrúm til þess að vera eitthvað harðari í samningum. Nei. Þá bara svolti tekur því sem að bíðist sem er samt ekki slæmt. Mhm. Mm Altaf En svo stundum er verið að ráða í, þú veist, stórt hlutverk og jafnvel eitthvað svona þeir vita kannski, svo er þeir alltaf, umbálsmennir eru alltaf með eitthvað svona insætis, þekkingu kertna þennan og heyra bara hvað, eru er þeir alveg ákveðnir í, já það kemur engin annað til greina en hann, á, þeir ekki. bara vilja hann, eða þá bara leikstjórin var bara fáiði hann einn nenni einkum öðru þá bara okay okay þá fara þeir að vera harðir og ja geta samið um alveg bara verulegar upphæðir fyrir mann sérstaklega nátt að er að vera að festa menn í langan tíma kanskje ja ja ja ja þetta er einmitt þegar þeir verða það er að alltaf gera... alltaf vera takaðir önnur möguleg tækifæri ja sko. þá allt svona leiðis hækkar prísinn sko ja villið 6 ára option þá bara kostar það einmitt og allt þetta þá ja peningarnir verða þá mikllir að maður getur þá leyft sér vera rólegur inn á milli ymit. og hérna og og veri þurf að vera harkingingur öðru og og hérna hvernig er það samt að venja sig á það að að hérna að, að kanskje kemur góð inkomi í x mánuði Já. og þá ámaður að hugsa heyrðu það dugar síðan fyrir öllum hinum mánuðunum men er ekki mannalegt eðli dalti þannig að þá viltu bara vera að þyana eitthvað líka í mánuðunum sem er ekki inkomi nei ekkert endilega ekkert sem er að börð sölvi okay, okay. þa hérna eh uh, þá hérna metumaður tími er svo það sem að maður er alltaf algjör hálfiti þannig að þegar maður fer að eignast meiri peninga það þarf maður að eyða meiri já. peningum og þú veist, ég, við byggum í íbúð og svona hæð og nóblás verð alla við höfum geta liðið hérna að eilífu nei, búið hérna að eilífu. en nei, nú erum við komin í einbílisús sem þurfti að fara í framkvæmdir á þannig að stanna búin og já, þannig að það <laughs> og þá eru fastegna gjöldin herri og allt í nú, það var að Þú veist þanna að ef mér með meiri peninga þá byrjar ég að eyða meiri peningum. Mm -hmm. Eins og hálf En þú veist jú er allt í lagi hérna. Ma lifir það. Við er að fara í framkvændi núna í janúar og febrúar sko. Já, ja, okay. Bretu hvenær fara út aftur? í mars. Í mars eða? Já. já. Þá viltu vera búinn að fá hérna spútning. Já. Psh, algjörlega. Og spútning í vinstri og hægri. Og vera búinn að parkettleggja efri hæðina sko. Tónlistin hérna þí langaði þér varst ungur að vera að Æ, er verða rockstjarna athugi. Jó. Á, ertu ertu guttla í henne alltaf til liðara eða? Nei, ég meina ég á ég spila á gítar og og piano, svona guttlau það en, en ég er ekkert að ég sé ekki neitt. Ég samdi tónlist þegar ég var unglingur. Mhm. Mm tók þátt í músík tilrunu. Að eða eitthvað og slíks. Er hérna ja, ha var alltaf en sko draumurinn var heldur meira bara að performera. Og ég heldta sko ég var ekkert miki leðskálti eða tónskálti. Það var meina þetta að vera frontur og vera performera mm -hmm. og ég heldt að tónlistin væri vettvangur um fyrir það sem að ég fækks og algjörlega útdræfs fyrir í leiklistinni. Mm -hmm. Þannig að það bara tók við af í staðinn sko. Mm -hmm. Þó var síðan gott gaman að spila á piano og og gítar og og syngja og svona. Ég gerir það bara af með til dundurs. Mm -hmm. En varð að þá þú varst búinn að plan að fara var það er séra spontanta og á skutlaði þeir yfir í leiklistiða? Já, það ger, gerist bara óvart, af því að ég hérna, tók þátt í söngjæð með framhá skólan árið 2000 mm -hmm. og hérna, söng þar taumlöfstransi sem er úr Rocky Horror og var í korsi, letið, var svona theatrikall í því áðeins sko. að gera með grein fyrir því hendilega, og það var maður sem hringd í mig, sem heitir Guðmundur Rúnar Kristjansson, sem var að setja upp uh, leikritmi fullri reist í tjarnabíói, þá um sumarið Fullri reist, fyrir móti Já, hann hefði gert það með FB um, um haustið mm -hmm. og það gekk svo vel að þau eitthvað að gera það aftur en það þurfti nýtt kasta þegar veist, leikarnir í FB voru bara farnir eitthvað annað og hann hafa sett upp svona bara sumarsýning og hérna, það var líka eitthvað að aðtunum fólki í þessu, Margrét Eyru var hann og annað, sem var orðin vel að stablisir þá og hann fær mig til að koma þetta og þarna fæ bara bakteríu að leika og á sviði og gói hann er í líka þessari sýningu og hann segist vera fara í, í, í brufur fyrir leiklistarskóla sem ég hef ekki hugmynd um að vera til einu sinni okay. og ég þá bara ákveða að fara með honum og kemst inn í leiklistarskólan og er þar í fjögur ár Var það ekki alveg smá mála að komast inn? Er? Jú, ég meina, þú veist, ég er náttúrulega komst inn í fyrstu tilraun mm -hmm. þannig að þú veist, það var ekki meira málið um það Nei, nei, komast því ég kabara geta slá slöku við ég men ekki frekar en því ég er að sinnaingu um verkefnum þá geri ég það eins vel og ég get þú hérna þú verður að undirbúa þig fyrir þessa próf mm -hmm. þú verður að læra einhverra mónóloka og hefur alltaf verið svo ls já með undantekningum en yfirleitt já ég men er hús ég mæti tímannlega mm -hmm. og eins og í dag já og það er í mínum huga er að fullkomlega óásættanlegt og útilokað að vera ekki undirbúin þannig ég fram Að, að, að delivera og vera undibúinn mm -hmm. en það er til undartekningar á því það er frá því ég var ungur ég hérna, nei ég man eftir tvennu á ferlinum sem að það sem ég bara bara klikkaði eitt skipti var að þegar ég var í fóri leiklist þá hefði tekið að mér að leika nú gæti börn vera að hlusta byggðasafnið í hafnafyrði fekk ákveðna gesti sem koma bara í desember Það sem þurfti að leika þessa, þessa góðkunnu gesti já, já, já. sem allir þekkja. Þeir eru hérna nokkri bræður. Og það voru skipulega leikskóla heimsóknir, fimm sinnum á dag, hálftíma rúntur og aðeins sem um rúnti kemur þessi gestur. Og ég tek þetta að mér í desimur. Þetta er alveg bara hefið vinna í 3 vikur. Mm -hmm. Bara á mætin á modnana, tekur þess að fimm gigum daginn og ég held ég sín nýtján eða eitthvað og einn eitt daginn þá bara hring minn veikan. Ég, þreytir, ég var bara þreytur svolítið, ég var ekki veikur, ég var úslega þreytir, en ég, ég, ég sko, myndi aldrei gera þetta núna. Nei. Það eru, eru barna hópar, ég man gæin sem var í sínum að bara, hæ? Já, ég bara ég, kemst ekki, ég bara veikur. Bara, hvað meinar? Já, ég bara ég veikur. Nei. Og ég bara, klik, ég bara brástið, ég kom ekki þennan daginn. Nei. Nei. Og ég man að gæin sem að það þetta árið áður sem er eina Gunnarbjörn kveikmyndarlegsturi okay. legstir Astropíu okay. hann hefði gert þetta árið áður hann bara stökk til hljóbi já, en þurfti að koma heim til mér að ná í búningin okay. og ég man skömmina sem ég fann þegar ég opnaði hurðina og hann bara hæ hann bara horfði á mig bara ég er að sækja búningin og ég bara hérna. rétt ánum búningin og lokaði og fann svo bara þetta hefði ég ekki átt að gera Nei. Þú ert bara að þú ert auymingi, þú ert algjör auymingi Og lærið að þessu? Já, ég meni að ég held það, en svo setna manni ég eftir því að ég einu sinni klikkað að mæta á Þegar var mikið að gera, ég var að leika hellisbúan uh -huh. sem er, var einleikur Þannig að ég er einn á sviðin, ég var líka að leika og að og svona Og það var eitthvað gikk hjá, oriðgó, nei ekki oriðgó Þóralfur Arnarson var forstjóri þarna. Já, hérna varð að vanja at eða eitthvað. Vanja. Þeir voru með eitthvað einhvertt fundi eða eitthvað og ég átti að mæta með eitthvað korts uppistand eða skemmtun. Og ég bara ég er ekki kvíðasjúklingur. Ég hef örsjáldan lent í einhveru kvíðakasti en þá um morguninn þá fyrmdi sú leið mig bara ég getit ekki. Mm -hmm og það þá bein kunu þurkaðist allt út í haustum á mér bara hvað ég að gera ég fór að sjá fyrir mér ég stend þarna hvað á ég að fara að segja og ég varð ég kunnin lítill límir og var snuð að búna skoða það ég var bara punta hjá mér bara þetta er ekki fyndið þetta er ekki sniðið út gett og ég bara sendi eitthvað skilaboð bara hvað var komið upp á ég hérna bara laug bara fjölskylduvandamál bara ég kemst ekki. og svo bara á símanum bara oh. O hérna, ja, bara bara ekki. En þú veist, uh, þetta situr í e mér mm -hmm. og það er ekki mörg svona tilfelli á <gibli> mínum ferli. Vegna þess að ég, ég, hérna, í mínum huga er þetta óhugsandi já, og, og það er auðvitað undantekningarnar sem kanskje sannar regluna ef að, að það fíðir eitthvað sko. Ég myndi samt frekar snúa þessi við og segja það sé ég mér hvað þú ert öflugur í að delivera að þú getir bara nemnt þessi tvö tilvik og það sé svona langt síðan sko. Já, já, kanskje. að já. ég held að mjög margir sko upplifa þetta að gljulega sko já, en einhvern veginn að höndi ekki eitthvað hluti og bara ignorað á einhvern veginn sko Já, já, neðu, ég reyni bara en þá reynir maður líka að, hérna, að managera sko að vera ekki að taka úr mikið að að, hérna, að smyrja sér ekki ofþynt á brauðið sko einmitt. En er snert gott nátt að vera kominn á þann stað að ég virt búna að gera þetta nóga oft. Og veist sko að ég alltaf hann lendi þig mér og ég fær þessa rödd bara eitthvað þegar ég er hérna eitthvað illa stendur eitthvað bara shit. Þetta verður nú bara glata viðtali við ömulegu fyrirvistrun. bara ég búna að gera það nóga oft til þess að vita að þetta mun nú hefnast sko. Og þá bara er það það sem færði þig til að einmitt á það sko. Og það er eins og þegar ég er í leikhúsinn og stað, er eins og sko, sem ég hef gert á er til dæmis hellisbúinn ja, en það sem að þú hjálpar þar er að þetta er leikrit mm -hmm. þú ert búin að læra þetta orð fyrir orð þetta er tveir tímur af efni og þetta er alltaf sama leikrit sko. mm -hmm. þannig að það, það hjálpar manni en veistlustjórnir og eitthvað svona skemmtanir mm -hmm. þar er ég alveg bara það fór al ég, ég er rosslega fegin að vera ekki að gera það lengur mm -hmm. mér fannst þetta alltaf gaman, þetta gekk alltaf vel en dagarnir áður já. þegar maður er að undibúa ég þarf að búa þetta til sjálfur Það er það veistlust í reynd Já, oft með einhverjum öðrum, stundum eitt en þú veist, pressan er við þurfum að búa til eitthvað prógram og það má ekkit verið eitthvað sem ég er að stela ég verða að búa eitthvað til, já. ég verða að vera að fyndin og svo kannski finnum maður eitthvað maður er bara að nota hann okkur sinnum, ég verða að finna eitthvað nýtt og Og ég man bara dagana sem var giggum kvöld, maður bara vaknar bara, ok, þetta er í kvöld. Allur dagurinn fyrir ég þetta fókusinn. Mm. Og svo maður kannski líka æfa leikir þetta. Það er þetta það sem er svo þægilegt núna að uh, eina síðan fókus er á, eða þættirnins ég er að leiki og auðlýsingarna síðan það er að lesa með Lexus mm -hmm. og ég þarf ekki að skrifa þær. Það hérna... Abra laus við þetta já. allt þetta clout sko. Þetta er svo er þetta. Ja, þetta var svo erfitt. Og sérstaklega þegar þú vissu svo kemur svo na season þegar inn í seasonunnu þú eru byrjaðar og þá er þetta kannski pínu öðvelt og maður er að keyra á sama prógramminu. Mm -hmm. Og hérna helgi eftir helgi þá þetta, verður þetta pínu og maður verður pínu svona ég kóngurinn sko. Djúfull er góður. Mm -hmm. Svo kemur sumar, haustið aftur og maður er bara shit, bara hvað ég að gera það að gera og ma situr fyrir framan auð autt blað og bara ég er ömulegur. Afgefærri er ég að gera þetta svo bara jú af því er verð að það er góð peningur í því. Mm -hmm. ég bara verð að gera þetta. Mhm. Mm en þess er svo gott núna að þrívika ger. Já. En <laughs> svo eiga sumir auðvelt með þetta og bara æðislegt fyrir mm. þá. En ég er rosalega erfitt með ég þetta ég get alveg yfanta feng... mér að vera sko stand-up comedian hljóta að vera einmitt. bara já. Það eru ekkert verra heldur en að vera stand-up comedian og eiga gigg þar sem salurinn er bara þetta er eitthvað of bara. Einmitt. Ég... og þetta gekk yfirleitt vel nema að ég man eftir einu mómenti, einu giggi sem er bara versta gigg ever hjá mér. Þetta var svo slæmt, Sölvi, við erum að tala um að Ég hætti bara, í miðri setningu og lappaði út og <hættið> eftir, á he... já, veistu, eftir á hýkja já, eftir á hýkja þá var þetta ekki mér að kenna okay. en í momentunum þá upplýðum það ekki þannig, ég er semst ráðinn til að koma með kortesskemmtun hjá félagi fastegnasala á Nordeika ok og allt sem gatt, það er ákveðnir hluti sem þurfa vera lægð þegar þú að koma svona fram Og hérna, og þetta lærir maður líka svona on the way, sko, hvað þarf að vera í lægi. Fyrsta lægi þarf hljóðkerfið að vera í lægi. Það klikkaði. Það var hérna, og það þarf að vera svið. Þú mátti ekki vera á sama levili og allir salurinn. Þú verður að vera aðeins voru ofan þannig fólk sjáu þið. Og það var smá svið, lítið, en hljóðkerfið, þetta var þetta fundarkerfið sem er bara í loftinu, það mm -hmm. heyrði engin í mér, sko. Þetta þetta félag fastignasala þetta er ekki vinnustæður sem allir eru vinna saman nei nei eru allir í samkeppni þetta er allt svo litlar fastignasölur hér og þar og það eru allir að tjátta allir bara tala og ég náði ekki athyglinni og það er sumpart vegna þess að hljóðkerfið er leleit og það var teppið anninni kerfisloft sem er svo rosalega gott fyrir hljómburð að dempa niður hljómburð og hérna gardínur þannig að þegar ég reyndi að nota leikúsrötinu og bara, góð daginn! <laughs> þá, þá bara barsta ekki neitt okay. þannig að ég náði ekki aðeigli það voru kannski 200 mannstætna og það var engin að hlusta með Heldur þú að það tala á? Já og ég bara, shit, bara ég á að byrja og ég með eitthvað grínum <laughs> fastegnarsölur og, og var búin að fletta upp eitthvað hérna þeir sem stopnuðu Remax og var með eitthvað brandar um þau og það er engin að hlusta, engin að hlusta <gjum> og hvað, okay, gegstu bara út ja? já, ég byrjaði og þú veist, það er kannski tveir, þrír sem voru svona alveg fremst voru svona vorkendu mér og hlustuð á mér svona æ, æ, æ, það var að mm -hmm. og ég var með eina hægju sem var gítarinn ég tók alltaf einhver svona lögin á milli og hann hefur svo, ok, ég tek henni eitthvað lag og Og, og maður getur ekki bara að tekið eitthvað laga því er ekki tónlistamaður, það verður eitthvað svona grín í því mm -hmm. þannig bara búið að búa til eitthvað svona lagaprógram sem það með einhverju gríni en góð hækja að syngja bara og spila og meðan emma bara hvað á ég að gera hvað á ég að gera það er að hlusta og bara þetta er ekki fyndið, þau eru ekki með mér og eitt af þess klikka ég líka og bara að þú erður að láta kynna þinn þú mátt ekki sem performer það er ekki sjálfur. sem fyrirlestari heldur nei. ekki kynna það sjálfur einhver annar á að sjá um að ná aðteglinni og segja hver er að koma ha, go, go, go, go. og þú verður að byggja viðkomandi mannski um að hæpa þig ekki upp þau með ekki segja hann er mættur hérna, hann er þvílíku snittlingur, hann er svo <laughs> so fyndin ekkit svona nei, nei. bara náðu aðteglinni og kynntum á svið mm -hmm. þannig ég klikkað á því líka só bara þegar eigurra 6 mínútur eru leiðnar að einhveru helvíti og ég lagði það búið og ég snuð bara að ja, byrja næstu setningu og að er nú merklætt með kaupsamninga að að hérna toktunum sambandi og ég labbaði út <hællt> og tók þau engin eftir því heldur eða nei <hællt> þá var <hællt> allir að spjalla Vara gera hlusta á mér. Já, en sem finndi hvernig ma tekur hlut innósar því þarna er þú ekki Já, að gera þetta rangt. Nei. Þarna hefði þú nátt bara að labba út og segja bara er ég kurskona skíta er þetta. Og hann hefna Jói G, uh leikari sem er uh -huh. linka með hérna á svona, svona eiga á svona einhver svona bókunnar skriptstöðu, hann bókgaði mig í þetta. Uh -huh. Og ég hringði hjana og sagði hann, hanna, hann bara Jói. Þú gerir ekkert rangt. Ég er að fara rukka þetta upp í topp. Einmít. Og hanna, og hann gerði það og ég fekk minn pening Þann að ja ja svona eftir hugi var ekkert endilega mér að kenna en en svo er líka hægt að ég hef séð mann líka ráða við þessar aðstæður. Ég horfði á Ara Eldjarn tækla svona sítjóson. Hvað kemur að það? Það var seinna þá var þetta í það var afsótið einhverr banka, ég held að það væri Íslandsbanki. Ekki það skiptir máli, þetta er allt sama rugliu. Yeah. <laughs> Different backdrop for the same bullshit, skó. <laughs> og hérna <laughs> og kvenna kemur það af hjúpuninni á stóra bankasamræðunni eins og oliusamræðu. Já. Hei, hei, hei Hanna. Eh hva var þetta svona erkisæðund. banka banka hérna? Er eitthvað svo mikið reglugerðverk bankast kringum bankastarfsemi? Mhm. Uh -huh. Það var svona stór standandi afsátið í hérna Vodafone höllinni. Er Þa, að hlíðarendi. Já. Af hverju kallum við þetta Vodafone höllina? Það heitar bara hlíðarendi. Er Jú. Á ég í Vodafone borga fyrir það að vera aulýst allstæðar fyrir að heita. Að annars Já, þetta er annulega. Jó, fyrir okkur er þetta bara Já, þetta er hlýðaröndi. Ég heyrði mikka torfa, var ekki hjá þér? Já, Já hann var að tala um þetta og af hverju, þeir ætlaðu ykkert að kalla eitthvað hérna nei. kóka kóla tónlíkandi, bara glæta nei, þeir kóka kóla bara kaupa auðlýsingu nei, ef viðum að nefna nei, þá Já, þannig, þetta var ásatíð hlýðarönda mm -hmm. standandi ásatíð sem þýðir það að það er engin að sitja og hlusta þetta risastórt var 800 manns allra spjalla og ég var að veislustýra og maður snurð sleppur með það af því að þú ert eiginlega kynnnir og eða einhver brandar hjá þeirir virka ekki þá bara kynnniru næsta atriði mm -hmm. og ég var svolti dottinn í það bara okay þær eru ekki alveg með mér okay ég bara kynni dagskrána og það var nóga geiri þí þetta var svo stórt mm hm að maður bara sinti þí svo er bara ar eldjórn mættur og ég bara, elsku drengur bara hvernig verður þetta munandi kunnum, en hérna hann er náttlæi þarfn er hann yfirburði maður sko. Mm -hmm. Og hérna hann mætir á sviði og ég man að ég meiga þetta ekki þegar hann byrjaði. Það hlusta engi á hann. Mhm. Mm það varu bara 800 manns að tala saman. Og hann byrjaði, þá hló enginn og ég var bara shit og ég þurfti að fara í ég meiga þetta ekki. Ekki að bara, ég þarf að fara í korter. svo ég þyrri ekki að engjast um. Ég fór út. Korteri sita kemi og allt þínu heyri ég bara hlátra sköll. Svo 400 manns en það fólk gat tala saman en svona helmingurinn var með hann. Okay. Og gengingin í salinn var bara wow. Hann var með alla miðjun á salnum. Hann var bara kantarnir sem voru ennfá eitthvað að spjalla með vesen mm -hmm. en hann var með þetta. Þeir voru með hann og þetta var flott og gekk ógeisllega vel. Þú vissir hvernig hann náði þeim? Er var spurðar eftir að okay. bara hvað gerður? Og sagði hann frá minni reynslu mm -hmm. hann sagði ja á hann er hann svo rengdur í ja, þessu. Hann sagði lendi í þessu þá er ég bara rólegur og ég byrja bara, og ég treysti efninu mínu, hann er múin að leggja, leggja svo mikla minn í uh -huh. það, en er... ég, að mæti eitthvað korteskik, þú veist, jújú jú, ég er múin að búa eitthvað til, en ég er ekki búin að liggja yfir eins og, eins og hann og hann sagði ég treysti bara efninu og ég tala bara við þá sem er að hlusta sem eru kannski bara tveir og hægt og rólega treysti ég því að bara fleiri komi með og ég leifi því bara að gerast sem gerist það er gekka. tilfelli kom hálfur salrinn með honum uh -huh. og mér fást magna að fylgjast með þessu og horfa upp á þetta. Þetta er skilsett sko af því, a, já, já. Af því að fyrst, fyrsta tilfinningin er sé að bara fara að fara inn í sig og bara manga með það þuss. eins og eins og ég lent í, í, þarna með fasteinar svo ja. Já. <laughs> já ég heitti með það var... að ég hlustaði svolítið mikið á Djórókan. Ég heyrði þann vera lísa þessum svona þegar hann hefur verið með stand sem hefur fokkast sko. Ja. Hann líður eins og bróðheilælustu tilfinningi heimi með heilan bara er ekki Þeimitt. svo Sorein reka meira og var bara enn það ekki að virka. Var lengrar er bara hverfa. Ermet, það er svo mirt sem ma getur lent í, þar er einhver hollist búin sem að er fáelega þar er einmitt að þetta er, er, er leikrið og þú ert búna hérna, þú veist hvað þort að fara að segja vest hvenn þig bikt upp, mm -hmm. veist alveg hvar stóru hláttrarnir eru að koma. Eg er lent einu eittum man í því að það var kona með skríðin hlátur í salnum. Þannig skríðin að það tóku allir eftir okay. Og þetta eyðilekur alla kemistrína sem er í gangi. að mm -hmm. það kom hlátur og þessi hlátur og allir voru að hlæja því. Bara okay. Og eftir nokkur skipti þá þurfti ég svo að að af því voru allir að hlæja þessum hlátri. Þá þurfti ég að bekkenna að þessi hlátur væri af þanna og bara ertu búin eða eitthvað þú ert að skemta þig vel og svona, og þá hróf fólk af því að bekkenna það og en hún er bara að hlæja. Einmilt og það er þúst þar er 1.5 tíma eftir. Þetta er svo óðælegt fyrir sérstaklega með einhveru svona atyklisbrest tilhningu. Já, já, já. fer maður sjálfur með alla atyklinir líka á þetta sko. Já, já. Og, og þetta þá... varð rosalega sérstaks. Það var erfitt eiga við þessa sýningu af því að það var komið eitthva öauka element. Það var ekki bara ég og áhrendur, var ég og áhrendur og hún. Mm -hmm. Og það var alveg ný dynamics sko sem þurfti að dila við sko. mm -hmm. var alveg líka pínu gaman, en líka ógnæsligare vit. Mhm. Það veiki bara Nei, við erum búin að vera klukkutíma á 40 eða eitthvað svona. Nei, hún nú. Hann nennir engin alvegst tómæra. Jö. <laughs> já. Hvað er þetta? Þú snúvar að hlusta heldur á þettaina. Ég spyr fólk oft í lokin, um, ég er eiginlega lengur að fara í þann að maður Þú spyrðu ekki alltaf að þess í lokin. Nei, stundum. Þú ert búinn að hlusta nóg mikið til að vita að ég spyrir hjáltaf nóg mikið. Já. Hva myndiru segja við já. ungan þig eða eitthvað um já. Já. Það kemur frá svona ákveðnum það er ákveðinnir menn sem gera þetta. Já. En það er meira kannski bara svona eitthvað að þú varir bara svona eftir alltaf þetta ferðalagt, bara, þú veist, eitthvað sem er langar að segja við fólk. Já, nei, Já, bara, nei, ég, nei. það er nefnilega sem ég langar að segja við fólk, það er, hérna, af því ef mér langar að segja eitthvað við fólk, þá hef ég aðra, ney, þá, nei, nefnilega ekki, mín leið til þess að tala við fólk er í, er í gegnum, hérna, sögutnar sem ég segi vinnunum, Mimmi, og það er þá við gengum metaforur og þemu og Akkurat. og svoléi sko. Akkurat. Þannig að ég hef engar yfirlýsingar til fólk sko það Nei. og og ætti eiginlega og átti í ekki að vera einu sinni í viðtali. Nú akkrar ekki. ég meina að því að, hérna, að, að, að því að það er minn starfsvettvangur að vera í í sjóvarpi og biómyndum. Og þar allt þess utan það að vera ég persónulega einu getur hérna, brenglað upplifun áhoranda á því sem ég er á leiki. Einmilt. Ég hef einmilt svona þegar að ma sjálfur kennst á þona staða að það er bara nóga gera á deginum manns og svo eitthvað svona ja. þá einmilt ég er alltaf verið takklætur og takklætur fyrir fólk yfir höfðu nenna mæta í viðtöldin mín sko. það ja. því það er ekkert sjálggefið sko. Nei, svo er fullt þú talar við fullt af fólki sem ég hefur frá áhugaveru hlutum að segja ja, ja. fullt fram að færa ja, ja. og og, og gamann að hlusta og hérna Þeir hey, segja þetta er ólíu svo mikið þú þrust ma það ma sjálfur var kannski eitthvað svona fyrsta fara í viðtölu Já, nú nú já, veit já. maður einhvern en þú veist bara podcastin er róður svo já. mörg og þú veist svona aðalins og já. þú veist örgulega beðin um róslega mörg viðtöl sko. Já, það er svolítið um, Ég ákvað samt að sko ég fór í ég það sem ég átti helst ekki að vera að fara neinstaðir uh -huh. svo er maður mætir í vinsælastu podcast landsins Já, eh? og ég fór líka í... til skoðanabræðra sem er gæri en þetta eru þau tveir podcast sem ég hlusta mest á hugsa bara okay ég fer bara ég fyr til skoðanabræðra og ég fer til Sölva og og Vetchit ég nenn ekki eitthva annað og líka hala bara ég hvað annað það á ég að segja einmitt er ekkert að fara koma meira fram í engru öðru viðtali en þessum tveimur sagðu hérna þú snúmst mér fyrir mig bara verandi það taka á viðtöl, já. var mikill munur á viðtölunum uh, á, á þessu og skoðanarum, já. já og ég er líka alveg með um það, sko oké okay af því að, af því að ég er vinn í já. í og, og í narratívi og svona þá. Já. Það er samt það mómenta sem ég sáði svipað. En í da heila þá er þetta ekki sama staðfest. Það er neblega málað er líka áhugavert þegar ég er að fá fólk sem er að fara í viðtöl annars staðar. Og sumum líður eins og bara ef ég fyrir eitt stórt viðtal þá geri ég það ekki fyrir eftir hálft ár næst hálft árr nærst Ég hef alltaf hörtu það þannig að maður, maður getur farið í mörg og maður er sama viðtalinu sko. Já já einmitt. En svo er, Hann hérna, ég man alltaf sko, hann, fyrir, hann er einn af þeim fyrstu sem vinnur ærlendi, þess ég bara gleim ekki momentunni í bíó þegar ég sé hann bjarga deginum í, í K19. Já. Bara, og þarna er ingvar. Og, og þar á undan María Ellingsen í Mighty Ducks, þegar right. er úrlingur, þetta bara geðveikt að sjá þetta. Og, og hugsa hann um yngvar ég, bara hvena last þú við, við hann séðast? Einmitt. Hann virðulega fara í eitthvað viðtöl. Hann er, við er ekkert í því yfir höfuði. Ég er búinn að senda á hann og er í veitt leikja líka hann. er ekkert að fara að koma. Ég get bara sagt þér það núna. Kanskje letilegt. Ég sendi hann á Instagram og Facebook. Er hann ekki að fara að koma? Hann er ekkert að bara skoða það. Ekki. Og hann er aldrei að fara að koma til ein. Er Og hann bara af því að hann bara gerir það er ekki? Heyrðu, nú ferðu að vera challenge fyrir mig að fá ja, hann við. gera það frábært. En ja. ég ef þú en mér hefur ekki fundist hann vera mikið í vitum. bara hárré. Og glætanan af þann segir um það. Glætanan segir. Það er um bara meira það að hann bara leyfir leyfir vinnununa sinni bara að vera eitt, eitt talaðast við sí, sí, sko. með, með þetta er náttla björkurleg skó. Já. Jörger þú ert bara, ég og hugsa bara hvað okkar er að taka viðtölu stóra Íslendinga, þá hlýtur hún að vera bara eitthvað stærð mjög nálægt því að vera efsta listanum. Ég man þar einu, þetta, við... þetta er svolítið flott sko. Ég man þar einu viðtali Björk. Já. Þú vissu, það var hjá Eva Marie í Sunndarskarsljósun einhver tíma fyrir svona 17 árum, 15. Árum. Það er eina stóra viðtali sem ég hef séð hana fara Íslandi, sko. Og það er eitthvað hann er svona ákveð íktasta dæmi kannski út í heimi held ég að sé mægul djórtana þegar er að last dans sem er Ná, nefna, ég Tókst það nefna Tókst það nefna en ég er Mér... búinn að nefna það marga þætti núna sko. Nei Uh, og við tölum um apríl og við tölum um ja, við, við svona minntust á aðu um Nei, um að við talað um land. hvað á ég eftir að tala um? Að því sem ég er að tala um. Sjó tölum. Við búin að segja að við farið til margra landa í í og í Frakklandri. Komum fram. En við stundum voru meira að tala um að þú hefðir talað um þar sko. En Last Dance, hann hit him um bara þúst við öflugasta þátta seriá ársins á Netflix. Já. Í heiminu. Þú ert alveg bara að lepa þetta upp. Ég, ég horfði á þetta, þetta var fint og allt ég bara Ég þetta ekki tala um um þig svona róaði. Það er svona 30 þætti tala. Okay. En Djörðan, gægin sem var að gera þættina. Já. Hann var búinn að klippa alla þættina nema þær voru holur vegna þess að hann að fá viðtali við Djörðan. Já. Þær verða að gera heila þátta serie sem er svona jú, um Bulls en hún er eiga um Djörðan. En hann er það stór að svo gefur hann gæyinnum með sá viðtali við gæyinn sem var að gera þættinn. Ég held að hann hefði gefið honum Og þú veist, bara því ég ég fylgdist með körfubolt í bandaríkjunum ég gef mér þúst 1 hjá öllum í öllum þáttum er jörðan hann er aldrei viðtölum neinstar þarf Nei. ekki viðtöl það, það er mistökin við gæjan hann er ekki hann er ekki samþættur ja, sko. hann er, ekki er að klúðra við með að vera hérna sölvi tákk sleppa þetta sett í loft <laughs> nú getur bara látið þúst nú hérna comes the mean settum undir loftið og þá lætur du ára líða ja og skoðanabræður Þú kemur Þeir eru fl er Þeir eru flótt frábær er Ég er alveg á þeim hagnisk. Mér er gaman að koma til þeira sko. Ég slóvist netið. Þú varst í lengst af Og við stóðum ja við slóum það eger. Já. Sorry. 2:30. Já, góðsleys. Já. Við slóum na ekki hér 2 tímar. Það þarf, ekki, það þarf ekki. alltaf að slá með. Er samt rosa gaman að fá að bóða heimsókn. Nei, takk fyrir. Það er að vera geggjað að bóða heimsókn. Bara gaman að gaman að fá að skipta um sæti próva nítt nítt Já. Kanski verður þetta kanski verður þetta sæti með því þarna. Ef ekki af því að hittir mønstrið. Þetta er upprotið. Þetta er upprotið Þetta er eini þátturinn sem að Sölvi satt hinum ein. Já. Og þá verður örugglega líka þúst thumbnailinn fyrir þáttinn þá sko. að þá verði ég övugum ein. Já. Af því ég þá þáttum við það. Æi hann var að tala við leikara fífli þarna. Ingvar e? Nei, Jóhannes Auk jó hann sék Ingvar er sök, ég, og ég nú er orðið sérstatt markmið að mér að reyna að fá hann sko ég hugsa oft hvað myndi Ingvar eiga gera af því hann er svo miki ikon hann er þar sko ja geggjaður og oftar mætti ég fara eftir því sem ég hugsa <laughs> en hérna ja hann er síðan er það einmitt við erum nátt að bara ólík sumir eru með þennan að stíla, fara ekki gefa ekki mikið kostar sé hann aðrir eru gefa mikið ég minn þeir að hann var að leika í leiksýningum sem myndu fjandmaður fólksins í borgarleika aðall hlutverk, þá var, verið að, þá var verið að æfa það held ég og hann fekk hlutverk úti og hann leta ekki stoppa sig hann bara hætti í sýningunni þetta var eitthvað mega máli borgarleikusinu og hann fór út úr sýningunni í einhverju og þetta samráðu við þá Jú. en bara það að hafa bóls í það að segja hér ég er ég með tækifæri sem ég er ekki að fara að sleppa Einmitt. ég er að fara að taka þetta skot ég sko. er Er hann svolítið svona, fyrir unga leikara, er hann, er hann eitt stærsta ækonir á Íslandi? Já, algjörlega, já, ég myndi segja það, já, þú veist, fyrir mitt leit allar, ég er alltaf ekki ungur, ég er ferðt úr sko. Nei, meni, þegar þú varst að koma inn, já, þá, þá var hann, inngvar, kylveri, bara, hann er búin að vera í öll þessi ár. Yngvar og Hilmir. Yngvar og Hilmir, ég myndi. Basic. Já, Hilmir myndi koma til minni, það ekki? Jó, hún er fyrst erfið að segja nei. Já, A með virkur. Kannski við <hæll> vorum bara að ræða það við hann. Ég er að mitt innsæi segir þú færð Helmi, þú fær ekki Ingvar. Þú færð aldrei Ingvar. Jú. Okay. Nei. Jú. jú. Ég heldta, ég I fancy you might sense sko. Já? Ég heldta ah, held vel. Fær Kári Stefánsson í fyrsta þáft Já, færð ekki Ingvar. Ég heldta Kári hafi, þú veist, það er örugglega podcast á Íslandi að búna reið að fá Kára og hann kom bara ingar. Ah, vel gert sko. Já, okay. Því nú er orðið aldfarðu ósamála um. <gri> nú erum við við að taka annar þáttar sem við villum aðeins að rífast sko. Okay, um COVID. Já, aðeins setilja. Þetta er til, ja. aðeins að fara yfir þetta sko. Já. Það er aðeins að fara yfir þetta. Það, það, er það er mjög gott. að fá að heyra svona long discussion við menn eins og Kára, sérstaklega í, í, í þessu ástandi sem Já. við erum í sko. Það er bara það er hérna þjóðþrifa verk sko. Já. Summar geta taka spútning var í beinni. Akkervar ekki. Það var í geggja. <gri> Eru þið dálslegt að fá það hjá þeim svona? Takk fyrir mjög hverju koma nú. Takk fyrir er í þáttinn. Það er jólina. <gri>